Hanna Kaspien, Martina Záler, Karim Baldwinson, Anne Jakobsz. Karácsony a villában. Történetek álmodozáshoz. Felolvassa Horváth Lili, a felvételt készíti Fejt Gábor. Hanna Kaspien, a sötéti legragyogóbb csillaga. Heiligenhafen, 1913. december 21. Hol jár az eszed állandóan gyermek? Mit szól majd Echard, ha megtudja? A nyaklánca nagy nagymamáé volt. De már mindenütt kerestem, nézett az anyjára Clarissa a legnagyobb megdöbbenéssel. És valóban a lázas kutatás alatt a feje tetejére állította az egész szobáját, aztán a ház többi részét is, ám az értékes ékszert, mintha a föld nyelte volna el. Itt kell lennél valahol, hallod? Muszáj! Hogy kerülsz Echard szeme elé nélküle? Azonnal rájön, hogy sosem hortad. Mamának persze megint igaza volt, ahogy szinte mindig. Hol is járt a lány esze állandóan? Egészen biztosan nem nál az arrogáns grófnál, akit jegyesiül választottak. Ez pontosan tudta, hiszen az ébredés utáni első és az elalvás előtti utolsó gondolata sem volt más, mint Moritz. De erről a mama semmiképp sem szerezhet tudomást. Ha csak megsejti az igazságot, Clarissának vége. De sajnos a mamának ettől még igaza volt. Feltétlenül meg kell találnia a láncot, ezt a súlyos, a Baltikumból származó borostyánkövekkel gazdagon kirakott aranyékszert. Ha elveszíti a becses családi erekét, az eljegyzésének annyi. Ha pedig a mama megneszeli a titokban szövegetett kis tervét, a karácsony valóságos rémálom lesz Clarissa számára. Csak pár hónap telt el azóta, hogy Echardt neki ajándékozta ezt a nyakláncot. Gyönyörű darab volt. Clarissa mégis kalodában érezte magát, amikor felvette. A lánc, mintha bilincs lett volna, amelytől mozdulni sem bír. Ha felbontaná az eljegyzést, hátnak valószínűleg az első dolga lenne visszakérni tőle. Azt még megbocsáltaná álomszép mennyasszonyának, ha a drága ékszernek nyoma veszne, azt azonban soha, ha úgy hátrálna ki a házasságból, hogy nem adja vissza a családi örökségnek számító láncot. Soha. Eckhart három napon belül itt lesz. Mit mondasz majd neki? Pontosan ismeri a családunk kényes helyzetét. Biztosan azt fogja hinni, hogy túladtál a láncon. A mama az arcához kapta a kezét. Micsoda szégyen! ingatta a fejét dühösen és hitetlenkedve. Meg kell találnod, hallod? Meg kell találnod! A család két nappal ezelőtt érkezette be a Balti-tenger partján álló nagyúri villába, hogy itt ünnepeljék a karácsonyt. Egy karácsonyt, amelynek igazán emlékezetesnek kell lennie. Hendrich és Eckhardt a Berlin-Lichterfeldi kadétiskolában ismerkedtek meg, ahol mindketten katonai kiképzésen vettek részt. Hendrich, aki egyértelműen büszke volt öt évvel fiatalabb hugára, az iskola utolsó évében bemutatta őt jó módu barátjának. Az édesapjuk három évvel korábbi halálát követően a család anyagilag lejtmenetbe került, Hendrik nem igazán konyította gazdálkodáshoz, a sverin közelében fekvő földbirtok pedig nem hozott a konyhára annyit, amennyit korábban. Nemrég komolyan fontolóra kellett venniük, hogy eladják a mama gyönyörű Heiligenhafeni szülőházát. Ám Hendrik tavasszal meghívta hozzájuk a régi iskolatársait, pár héttel később pedig mert el is jegyezte Klarisszát. Mind úztak a boldogságban, mindannyian, kivéve Klarisszát. Erhard Brand Burgschaft gróf vagyonos volt, és független. A lány pedig rendkívül bájos teremtés, kiemelkedően szalonképes feleség alapanyag. A férfi valószínűleg ezért nem törődött egy fikarsznit sem azzal, hogy a jegyese hozománya nevetségesen kevés, szinte semmi. És ami a legfontosabb, a család nem kényszerült arra, hogy eladja a Heiligenhafeni villát. Ahányszor csak Clarissa erre gondolt, vagy a téma csupán felvetődött, Mintha egy vaskész szorította volna össze a szívét. Tudta, hogy a tét óriási, de mégsem mehet feleségül egy Soha. Ezért kellett mindenáron megtalálnia azt a láncot, hiszen a tervét, hogy felbontja az eljegyzést, már enélkül is épp elég nehéz lesz keresztül vinni, a családi égszer nélkül pedig egyenesen lehetetlen. Keres tovább, ezzel a mama elhagyta a szobát. Közben sebesen ingatta a fejét, Mintha meg akarna szabadulni A lehetséges következmények puszta gondolatától is. Clarissa az ablakhoz lépett. bár csak tudná, merre keresse, A tekintete a tengerből leválasztott beltenger felé siklott, És megállapodott a Grászvárder felé vezető fahídon. Hirtelen borzalmas gondolat suhant hát az agyán. A nyakához kapta a kezét, ahol tegnap még a lánc függött, már tudta, hol veszítette el. Te jóságos ég! Ezzel ő maga is elveszett. – Ezt nem teheti, nem szabad megtennie! Csattant fel Frederike lázadozva. Zíglinde von Ottensen grófnő dühös pillantást vetett a szobalánya sápat arcára. – Hogyan kérem? – kérdezte éles figyelmeztető hangon. Egyértelmű volt, hogy nem tűr ellentmondást. Zíglinde von Ottensen, August von Berenzen egyetlen lánya és vagyonának örököse asszony volt. Még egy óra sem telt el azóta, hogy a férje oldalán belépett ebbe a házba. Nem is érhette volna rosszabb kora hír, hogy az anyja röviddel karácsony előtt elhunyt. A gyászertartások teljesen tönkreteszik majd az ünnepeket. Zíglinde grófnőnek természetesen első dolga volt, hogy megtekintse a halottat, ám szűk negyed órával később már össze is hívta a ház teljes személyzetét. Majd miután jó ideig lamentált azon, milyen sajnálatos az édesanyja hirtelen halála, és milyen rendkívül kellemetlen időpontban történt a szomorú eset, az öt szolgálóból hármat elbocsátott. Frederikének, egy házi cselédnek és egy konyhalánynak adta ki az útját, akiknek kora reggel el kellett hagyniuk a villát. Csupán az inast és a szakásnőt tartotta meg, de az ő állásuk is csak december végéig volt biztosított. Frederike úrnője mindössze két nappal korábban hújt el, 72 évesen. Szép tért meg, és szerencsére békésen elaludt. August von Berenzen számára alig, nem ez volt az elképzelhető legszebb halál. Ám Frederikének és a többi szolgának egyértelmű katasztrófát jelentett hiszen az idős hölgy olyan jó erőben volt. Frederike látta, hogy a halál a reggelén még lágy békis mosolyjal üldögél az ágyában. Aztán a baj olyan gyorsan megtörtént. Rögtön kihívták az orvost, majd értesítették a lányát is. Senki sem tudta, hogyan tovább, de mindenki a legrosszabbtól tartott. És tessék, be is következett. Három nappal karácsony előtt elbocsátották őket. Hogy lehet valaki ilyen embertelen? Mintha Frederike szíve nem lett volna már így is épp elég nehéz. Nem rakhat csak úgy ki minket az ajtó elé Krisztus születésének ünnepén. Frederike tudta, hogy nem túl okos ötlet a keresztényi érzés hiányával vádolni a grófnőt, de végül is mit veszíthetett? Kikérem magamnak ezt a hangot, ami azt illeti, puszta szívjúság volt a részemről, hogy reggelig haladékot adtam maguknak, de önnel kivételt teszek. Most rögtön menjen a szobájába, pakoljon össze, és egy órán belül hagyja el a házamat. Én pedig követelem, hogy fizesse ki a maradék béremet a hónap végéig, a Frederike, hiszen már amúgy is teljesen mindegy volt. Követeli? ott Ottensen villámló szemmel nézett a lányra, mintha legszívesebben felpofozná. Ezzel a feltétellel szegődtem el. Az urnöm halála miatti elbocsátás esetén még a hónap végelőtt ki kell fizetni a maradék bérünket. A nemes hölgy zavarta nézett a lányra, majd a fejével közelebb intette rézét a magasabb rangú házi szolgát. Ő volt a felelős a bérek kifizetéséért. Harminc percet kap, Pillantott ismét Frederikére. Aztán meg ne itt többé. De miért kell még ma elmennem? A kiel felé tartó legutolsó vonat fél órán belül indul. Zéglinde von nő alattomosan elmosolyodott. Akkor én a maga helyében nagyon sietnék. Frederike így is tett. Kapkodva összepakolta a holmiját és gondosan elrakta a bérét. A magasrangú házi szolgaként és inasként dolgozó Willem Ríze, ez alatt kitöltötte a kis kék cselét könyvét, a grófnő pedig aláírta. Ajánló levélre nem volt idő, de megígérte, hogy majd utána küldi. Még arra sem volt módja, hogy elbúcsúzzon a többi szolgától. Micsoda kegyetlenség! Ennyi év után! Amikor Frederike a tengerpart felé vezető úton elhagyta volna a házat, még egyszer körülnézett. A villa most olyan otthonosnak tűnt a számára. A stukkókkal díszített két emeletet elválasztó homlokzat pompás látvány nyújtva magasodott fölé. A palával fedett kontyos tető alatt helyezkedtek el a személyzet manzárt szobái, így ébredés után Frederike első pillantása mindig a Balti-tengerre esett, a széles horizont pedig elárulta neki, milyen időre számíthatnak. A szalon ablaka mögött a házi tűnt fel, és lopva integetett neki. Frederike nem tudta tovább elfolytani a szomorúságát, a szemét könnyek kezdték szurkálni. Tényleg csak három napja lett volna, hogy a szalomban közösen összerakták az érthességből származó impozáns karácsonyi fapiramist. Ott állt, pont az ablak előtt. Alig, hanem soha többé nem láthatja, hogyan ragyognak a szárnyas kerekek a gyertyafényben. Pedig nem az otthonát veszítette el, bár talán mégis... Betett egy utolsó pillantást a helyre, ahol életen legszebb éveit töltötte. A legszebb évek. Micsoda beszéd ez, mintha már kész lenne, pedig csak nemrég vált nagykorúvá. De az biztos, hogy nem sok esélye van ennél jobb állást találni. Frederike elfordult a háztól. Ha vonat pár perc múlva indul, tényleg jobb lesz, ha siet. Hét éve járt már ezen az úton, néha napi kétszer is. Átvágott a túlium kövezeten egyenesen a piacra, a gyógyszertárba vagy a postára. Hét évvel ezelőtt szegődött August von Berenzen szolgálatába, és ez idő alatt egyetlen hibát sem vétett. Az úrnő pedig olyan jóságos és nagy lelkű volt. A széltől is óvta a lányt, aki nem egészen tizennégy évesen került a házába. Ott aztán mindent megtanult, amit csak elvártak tőle. Először konyhalány lett, aztán szobalány. Egy nap a kegyelmes asszony rajta kapta, hogy a könyveit nézegeti. Magáról megfeledkezve lapozgatott egy regényt, egészen lenyűgözte, hogy belemerülhet a szereplők izgalmasan idegen sorsába. Bár az úrnő megbüntette, amiért elhanyagolta a kötelességét, egyúttal megkérte, hogy ezentúl olvasson fel neki, hiszen az ő látása már nem volt a legjobb. Olyan gyenge volt a szeme, ha a kezébe vett egy könyvet, legfeljebb fél órát tudott olvasgatni, azt is csak nagy erőfeszítések árán, és ezen a legvastagabb szemüveg sem segített. A többi szolga sem bánta, hogy Frederike vacsora után az új konyhalányjal megosztott szobájába ment, megmosakodott, átöltözött, és rendszeres felolvasással társaságot biztosított a grófnőnek. Még a kötelezettségei egy része alól is felmentették, és az esti felolvasás rövidesen szokássá vált. El kellett ismernie, hogy az első hetekben még kisét döcögve olvasott, hiszen csupán egy rövid ideig járt az elemi iskolába, és kizárólag akkor, ha nem kellett dolgoznia hogy csak az apja ismét megbetegedett, vagy az anyja újra teherbe esett, Frederike megint robotolni kényszerült. Már tíz évesen rendszeresen át kellett szaladnia a tengerparti szülőfalujából Lütjenburgba, hogy eladja a piacon az apja varsájába akadt szerény angoldazsákmányt. Nehéz gyermekkora volt telenélkülözéssel. Amikor az urnő szolgálatába került, eleinte riadt volt, mint egy kisegér – 13 évesen el kellett hagynia a szülői házat, és nekivágni az ismeretlennek. Ám rövidesen már úgy érezte a sors vezérelte ide, és ez az állás az ég ajándéka. A napok persze a villában is hosszúak voltak, és nagyon sokat kellett dolgoznia, de mindig bőségesen kapott enni, sosem kellett nélkülöznie. Meleg tiszta ruhákban járhatott, és saját ágya volt, ráadásul a grófnő, hol egy levetett cipőjét ajándékozta a szolgálóknak karácsonyra, hol egy vastag bélelt kabátot. A béréből pedig még félre is tudott tenni egy keveset, és pár hetente hazaküldte a szüleinek. Épp ezért érezte olyan égbe kiáltó igazságtalanságnak, hogy most elbocsátják, csupán azért, mert az új úrnőnek már nincs szüksége a szolgálataira. Ez a döntés valóságos katasztrófát jelentett a családja számára. Ezenőtt sziglinda és a családja csak ritkán bukkant fel háfenben. kétszer vagy háromszor egy évben, leginkább ünnepnapokon, eltekintve attól a pár augusztusi héttől, amikor ide vonultak ki pihenni. A jószívű August grófnő és egyetlen lánya nem igazán értették meg egymást. Az idős asszony egyszerűen csak szant hipének nevezte a gyermekét. Frederikének nem kellett sok idő, hogy rájöjjön, mit jelent ez. Gúnynév volt. Igaz, nagyon emelkedett, de akkor is csak a bölcs Szókratész házártos feleségére utaló gúnynév. Ebben a percben kevésbé szalonképes gúnynevekkel illette magában úrnője leányát, olyanokkal, amelyeket a házában senkinek sem jutott volna eszébe használni. Közben lélekszakadva rohant a pályaudvar felé, ám a léptei túl sietősek voltak, egyszer csak megcsúszott az utat fedő vastag égpáncélon, és a földre huppant. Szerencsére a téli ruhadarabok és a vállára vetett batyu tompították az esést, ezért nem ütötte meg magát, de olcsó kis bőröngye rögtön szétnyílt, a tartalma pedig a járdára burult. Jó ég, már csak ez hiányzott, mikor amúgy is késésben van! Sietve visszadobálta a holmiát a bőrönbe, ám egyszer csak vonatfügy hasított a fülébe. Elkésőtt volna, amikor végre belépett a pályaudvar ajtaján és odaviharzott a kasszához, a pénztáros együttérzően nézett rá. Egy jegyet kérek, kielfelé felé, Lütyenburba szeretnék utazni. Reggelig az ön helyében nem reménykednék, de nekem még ma el kell mennem, a lány kezében megremegett az apró pénztárca. A Vilmos császárius hasonló viselő férfi megrázta a fejét. Nagyon sajnálom, de az utolsó vonat épp most indul. Tehát ezek szerint a második vonat fütyöt hallotta. Micsoda? Ez lehetetlen! Nem maradhatok itt! Tényleg nagyon sajnálom. De nekem muszáj! Frederike ilyetten nézett a jegypénztárosra, bár tudta, hogy ettől semmi sem fog megváltozni. Az állomás ablaküvegén keresztül látta, hogy a vonat vagonjai mozgásba lendülnek, és úgy érezte, rögtön elsírja magát. Könnyes szemmel lépett ki az épületből, a falhossi múlt, aztán a tövébe kuporodott. Farkas ordító hideg volt, ő pedig már most majd megfagyott. Mihez kezdjen? Menjen vissza a házba, amely az utóbbi években az otthona volt, és könyörögjön bebocsátásért? Zíglinde von ott tenzen, ez az alávaló lélek nem szerzi meg neki ezt az örömöt, már csak azért sem. Talán rá tudná venni a konyha lányt, hogy titokban becsempissza a házba, és ott tölthessen még egy éjszakát. Idekint egészen biztosan halálra fagy. De vajon a lány hajlandó lenne figyelmen kívül hagyni az úrnő parancsát, hiszen mindannyiunknak ugyanolyan fontos a jó ajánló levél. Egy hotelszobát pedig nem engedhet meg magának, talán egy panziót? Az valamivel olcsóbb. De még ha találna is egy helyet, ahol átvészelheti az éjszakát, rámenne az összes megtakarított pénze. A szülei pontosan tudták, mekkora összeggel kellene hazatérnie, és nem nélkülözhették a lányok bérét. A hat kis szüksége volt rá. A béra nélkül ki tudja, hány napon át kell még éhezniük, és hány éjszakán át nyomorogniuk. Érezte, hogy megszédül, ahogy tudatosul benne, milyen következményekkel járhat a mai nap. Megeshet, hogy kénytelen lesz a szülei nyakán élősködni, legalábbis, amíg nem talál magának új állást. Az apja valószínűleg borzalmas haragra gerjedne, és cseppet sem érdekelni a tény, hogy a lánya nem tehet a grófnő haláláról. Indulatos ember volt. Alapjában véve ugyanolyan igazságtalan, mint Zíg ott Ottenzen. Néha még rosszabb is, mint az új úrnő, mivel az italt sem vetette meg. Ezért volt állandóan beteg, és ezért nem sikerült megtartania egyetlen munkát sem. Előre láthatóan kékre zöldrevelni a lányát, amint hazaér. Tehát Frederike számára nem maradt más hátra, mint a sorsra bízni magát. Február 5 -e táján, nem sokkal Gyertya szentelő boldogasszony ünnepe után, amikor a szolgálók számára esély arra, hogy házat cseréljenek, remélhetőleg ő is talál egy új helyet. Persze nagyon megalázó dolog a piacon árulni magát, akár egy tehenet vagy egy hízott disznót. Kezdő szobalányként egy alkalommal ott kellett ácsorognia egy porolóval a kezében. A lókupeceket a korbácsukról lehetett megismerni, az istáló fiúkat egy kötek szalmáról, a fejőnők pedig egy vasvillát szolongattak. Gyertya szentelő boldogasszony ünnepéig még öt hét van hátra, öt hét egy fillérnyi kereset nélkül, pedig ennél korábban gyakorlatilag teljesen valószínűtlen, hogy munkát találjon. Ennek ellenére, bár továbbra is megrémítette a gondolat, hogy nincs hol az éjszakát, a helyzete hirtelen már nem tűnt olyan drámainak. Különben is, hát mit tehetne? Ráérősen összeszedte a cokmókját, Nincs messze a kikötő, a rakpart fala mellett meghúzhatja magát. Már csak néhány halászhajó fut be oda. Heiligenhafen ugyanis manapság már sokkal inkább a turizmusból él, nem pedig a halászatból. A szeme előtt hosszan elnyúló homokszigetre pillantott. Támadt egy ötlete. A Grászvárdenen álló strancsarnokot általában nem zárták be. Az elengás faház arra szolgált, hogy menedéket nyújtson a félszigeten kószálóknak, ha túl szelesre fordulna az idő, nyáron pedig koncerteket és táncmulatságokat rendeztek ott. Ám most, röviddel karácsony előtt, kongott az ürességtől. Nem volt más lehetősége. Oda bent legalább védve lesz a hóton és a széltől, ha a hidegtől nem is. Ebben a kisvárosban túl veszélyes lenne kint mászkálnia egész éjjel. A csavargókat ugyanis rögtön fegyházba viszik. Nem, a strandcsarnok az egyetlen esélye. Remélhetőleg most is nyitva van. Mozgásban kell maradnia, amíg még nem fagyált teljesen. A vállára dobta a nehéz batyút, erősen megragadta a kartonbőröndöt, és gyors léptekkel elindult a beltenger felé. Itt a víz mellett magasodtak a legelegánsabb villák. Az itt élőknek aztán semmire sincs gondjuk. Ebben az időszakban nem laktak minden villában. A legtöbb tulajdonos csak a melegebb hónapok beköszöntével bukkant fel. De egyes városiak szerették itt tölteni az ünnepeket. Pár méterrel később egy fehér villa ötlött a szemébe. Az ablakokból barátságos sárga fény áramlott ki. Odabent már biztosan a fára kerültek az aranyalmák, az üveggömbök, az aranyfüst és a szalma angyalkák, alá pedig pár napon belül drága ajándékokat raknak, jókat esznek, és remekül érzik magukat. Micsoda élet! Ó, oh, ha cserélet velük! Rá nem vár más, mint egy jéghideg éjszaka és egy indulatos apa. Frederike a kikötő felé kanyarodott. Ez volt a Varderdamba vezető út eleje a Grászvárder felé nyúló hosszú fastég az előtte fekvő lídóval, amely meghitt, elzárt kist helyét tette háfent. Nyaranta itt bandukoltak fel és alá a turisták, akik egy vidám napra vágytak a vízparton. Baloldalon egy földnyelven húzódott végig a Steinvárder strand, amely nevéhez méltóan gyakorlatilag csak humokból állt és elválasztotta a beltengert a tenger másik felétől. A beltenger elnevezés... Egyébként nem volt egészen helytálló, hiszen a vízfelszín nyitva állt a tenger irányában. Hivatalosan csak akkor nevezhették volna Lagúnának, ha az előtte fekvő homokszigetek valahogy összekapcsolódtak volna egymással. Már önmagában csodálatos érzés volt, hogy Frederike tisztában volt mindezzel. Az iskolában nem tanult valami sokat, csak egy kicsit olvasni, írni, számolni, meg néhány zsoltárt. De a kegyelmes asszony kérésére számos könyvből kellett felolvasnia, és néha még az újságból is. Ez több volt, mint amiről valaha is álmodhatott. Miért nem hallhatott meg szegény grófnő egy melegebb évszakban, Bár az elmúlt napokban legalább nem esett az eső, és nem is havazott. Ennek ellenére Frederike erősen megkapaszkodott a hírt korlátjában, annyira félt, hogy megcsúszik a jéggel borított deszkákon. Borzalmasan hideg volt, de a nap ragyogott, és a szél sem támadt fel. Tavaly karácsonyra kapott a grófnőtől egy viseltes, de meleg kabátot, amiben most jó alaposan beburkolódzott. Nagy volt rá, de már azért is hálás lehetett, hogy egyáltalán az ővé. Ebben kihúzhatja az éjszakát. Bár Grászvárdel homoksziget volt, a szárazföld felüli részét fűborította. A térdmagasságú fűcsomók között egy ugyancsak deszkákkal fedett út vezetett át. A másik oldalon a balti tenger finom szemű humokkal szót partja nyúlt el. Frederik egyenesen a strandcsarnokhoz ment és lenyomta a kilincset. A sors végre az ő pártját fogta, az ajtó nyitva volt. Nagy kő esett le a szívéről. Ma éjjel szörnyen hideg lesz, de ide bent észrevétlenül biztonságban átvészelheti ezt a pár órát. E pillanatig senki sem került elő, hogy elkapja őt, és nem is tartotta valószínűnek, hogy ilyesmi megtörténjen. Lassan letette a csomagját. Ma él az egyik padon alszik majd. Persze nem lesz különösebben kényelmes, de legalább elkezdheti hozzászoktatni magát a gondolathoz, hogy az édes életnek vége. Napnyugtáig még egy jó óra volt hátra. Ott feküdt előtte az elhagyatott part, a strandkosarakat térre bevitték a raktárba, ahogy a fürdőkocsikat és az öltözőkabinokat is. A lány lassan a vízhez sétált. Ahhoz képest, hogy tél volt, szokatlanul lapos hullámok nyaldosták a partot. Tegnap ragyogóan napos volt az idő, és még ma is csupán néhány felhő úszott az égen. A nap már nagyon mélyen járt, a fénye valósággal elvakította. A vízen pici jégtáblák úztak, a strand még a homokot borító vastag hórétegen át is úgy ragyogott, akár egy ezüst szalag. Mintha még a tenger is egy röpke pillanatra boldogá akarta volna tenni őt, hirtelen teljes támadt. Minden szinte idillinek tűnt. Frederikét arculcsapásként érte a gondolat, hogy örökre Isten hozzádot kell mondani a Heiligenhafennek. A kis kikötőváros időközben az otthonává vált, most pedig el kell hagynia hiszen a nagyvárosban van a legkomolyabb esély arra, hogy ismét szolgálói állást találjon, Kielben, Lübeckben, vagy talán még távolabb, Hamburgban, vagy Flensburgban. Vajon mit tartogat számára a jövő? Alig ha jobbat annál, amit itt kapott. Miért kellett az ő drága grófnőjének ilyen váratlanul meghalnia? Még egy rendes ajánlólevelet sem adhatott a számára. Amikor rákérdezett a lányánál, a nő csak pár kurta hideg szót vetett oda, mi szerint meglehetős spimasságra egy ilyen profán kérdés röviddel az anyja halála után. Majd utána küldik az ajánlólevelet, mondta. Aztán a könyvével és az egyheti bérével kipenderítette a házból, akár egy rühös kutyát. Frederike a homokba furta a lábfejét, és kis félköröket rajzolt maga elé. Valószínűleg találni fog egy új házat. Egy új állást, de a grófnő olyan nagy volt vele, mint még soha senki. Legközelebb biztosan kevesebbet kap majd. És ahelyett, hogy esténként a kandaló mellett üldögélhetne és felolvashatna, legfejebb csak kitakarítania lesz szabad a kandalót és leporolnia a könyveket, mielőtt késő este fáradtan ágyba zuhan. Holt fáradtan. Ráadásul többé nem sétálgathat a balti tenger partján a szabad vasárnap délutánjain, Ehelyett be kell érnie a magas házfalakkal egy szürke, koszos városban. Két sirály láthatóan úgy érezte zavarja őket, ezért kiáltozva erröppentek. Frederike utánuk bámult, ahogy a levegőben vitorláztak. Párcsak ő is ilyen szabad és független lehetne, mint ezek a madarak. A hideg sem megnekik, meg nekik, olyan könnyedén siklottak a szélszárnyán, mintha ez lenne a legszebb dolog a világon. Súlytalanul tova lebegni. Egy gondolat villant az agyába, de rögtön meg is tőle. Megtehetné, hogy egyszerűen csak a jéghideg hullámok közé veti magát. Ellentétben a nyaralókkal, akik csupán pihenni jönnek háfenbe, ő maga két métert sem tudna megtenni a vízben. Ráadásul a nehéz gyapjú kabátjában könnyű préda lenne a tenger számára. Egy pillanat alatt elnyelni. Akkor legalább megszűnne minden gondja. Nem kellene elszenvednie a szülei szidalmait és az apja ütéseit. Nem kellene minden nap tizenkét 14 órát dolgoznia. Napról napra, hétről hétre, évről évre, és a végig dolgozott napok után nem kellene újra és újra összekaparnia magát, hogy nagykeservesen előteremtse magának, amire szüksége van. Micsoda szörnyű, értelmetlen élet! Tényleg megéri folytatnia? Közvetlenül a víz mellett megtorpant. Ahogy a hullámok nyaldosni kezdték a csizmáját, ösztönösen hátraugrott. De mi volt ez? Úgy látta, mintha valami megcsillant volna a vízben. Most egy kis hullám csapott át fölötte, és beborította a homok, de még így is tisztán látszott, hogy ott van. Frederiken lehajolt, és a jéghideg homokba dugta az ujját. Igen, ez az. Újabb hullám jött, ő pedig megint hátraugrott, ám amint a víz visszahúzódott, mindkét kezével beletúrt a földbe, és kihúzta azt a valamit. Nehéz volt, és csupa homok. Ennyien megrázta, mire a homokszemek leperegtek róla. Slederéke nem hitt a szemének. Ez tényleg az, aminek látszik? Egy pompás aranyjaklánc, bár a víz szörnyen hideg volt, óvatosan lemosta az égszert, aztán hátrébb lépett, és tanulmányozni kezdte a különös leletet. El sem tudta hinni. Egy vastag, fenséges aranyékszer ragyogó medállal. A borostán követ apró rubinok és zafírok vették körül, a kő aranysárgán csodálatosan csillogott az alkonyi fényben. Az égszer nehéz volt, minden bizonyal azért, mert tömör aranyból készült. A lány egy csapása elfeledte az előtte álló hideg éjszakát. Elfeledte erőszakos apját és éhező testvéreit. Egy ilyen értékes ékszerért egész biztosan annyi pénzt kapna, amennyit többévi szolgálatért sem. Úgy érezte, mintha a betlehemi csillag jelent volna meg a szem előtt, aranyló fénye pedig a sárgán ragyogó borostyámból hunyorogna vissza rá. Bár maga a tény hogy Clarissa gardedám nélkül elhagyhatta a házat, jól mutatta, milyen kétségbe esett a mamája. A komornáját fél évvel ezelőtt elbocsátották, mert egyszerűen nem engedhették meg maguknak. Ha a mamának segítségre volt szüksége az öltözködésnél, kénytelen volt a házvezetőnőre hagyatkozni. Alkalmanként Clarisszának is segített, de csak különleges esetekben. De egy házvezetőnő természetesen nem értett olyan jól a ruházkodáshoz mint egy komorna. Ráadásul most éppen az ágyat nyomta egy súlyos megfázással a sveréni földnyelven, ahol élt. Hogy seki se fertőzzön meg, elrendelték, hogy két-három napon át kórálja magát, mielőtt visszatérne előkészíteni a családi ünnepet. Az érkezését holnap utára várták. Így hát Clarissa tegnap egyedül volt kénytelen átöltözni, és természetesen erre az időre levette a nyakából az eljegyzésre kapott láncot. A mama, aki számára a lánc az eljövendő, szebb napok jelképe volt, ragaszkodott ahhoz, hogy Clarissa viselje az égszert, a csak elhagyták a házat. Tegnap a piac melletti cukrászdában jártak, ahol a mama mindenkinek elmesélte az eljegyzést, aki csak hajlandó volt meghallgatni. És persze mindannyian úgy vélték, Clarissa remek partit csinált, az értékes nyaklánc magáért beszélt. A mamának nagyon jó kedve volt, a nap hétágra sütött, szinte szellő sem rezdült, így hát a kis kirándulást egy sétával zárták, a szép új strandvillák mellett odalent a parton. Ott történhetett. Biztos, hogy ott veszítette el a láncot, mert tisztán emlékezett arra, hogy a cukrászdában még rajta volt. Azt viszont nem tudta felidézni, hogy tegnap este beletette -e égszeres ékszeres ládi kájába. Ha pedig máshová rakta volna a házban, akkor már egészen biztosan előkerült volna. Minél biztosabban érezte, hogy a sétasorán valahogy kioldódott a lánc zárja annál riasztóbbá vált a felismerés. Az esély, hogy még megtalálhatja az égszert a strandon vagy az odavezető úton, kezdett teljesen elenyészni. Ha a strandon esett ki a nyakából, a hullámok valószínűleg már rég a homok alá rejtették. Egyedül az adott neki némi reményt, hogy tegnap egyértelműen ők jártak utoljára a parton. Ez az apró reménysugár, és a legteljesebb kétségbeesés arra ösztönözte, hogy folytassa a gutatást. Meg kellett próbálja. Pedig a félelemtől, hogy a lánc esetleg örökre elveszett, és úgy így esélyesem lesz felbontani az eljegyzést, minden erő kifutott a testéből. Ezért hát legerőször is elszaladt a cukrászdába, hogy megérdeklődje, találta e valamit, de persze eredménytelenül. Aztán lassan lépésről lépésre végigjárta a tegnapi útvonalukat, majd lesietett a kikötőbe, de már egyre fásultabban. A nap mindjárt lemegy, nem maradt túl sok ideje, valószínűleg nincs más hátra, mint holnap visszajönni és folytatni. Pontosan tudta, milyen kétségbeejtő a helyzet. Minden egyes megtett méterrel erősebben érezte, hogy Moritz és a szerelmük lassan kicsúszik a kezéből. Moritz Heymond ezt a feeling fiatal embert pár héttel a Sverinben tartott eljegyzés után ismerte meg. Egy könyvesboltban keresztezték egymás útját, ahol mindketten pont ugyanarra a verses kötetre vetettek szemet, egy hődelinre, amelyből azonban csak egy példány volt az üzletben. Hamarosan szellemes és elmés szócsatába keveredtek arról, miért a másiknak kellene mindenképpen megvennie a kötetet, és az ő higényük miért jóval kevésbé sürgős. Végül Clarissa győzedelmeskedett. Moritznak tehát meg kellett vennie a könyvet, a lány pedig megjegyezte, hogy a következő héten ismét ellátogat a boltba, hogy átvegye a másik példányt, amit megrendelt. Természetesen pár nappal később, amikor megint betért az üzletbe, Moritz is felbukkant. A lány meglepődött, ám a kérdésére, hogy hogyan tudta a fiú ilyen percre pontosan kiszámolni, mikor futhatnak össze, a legromantikusabb választ kapta, amelyet Clarissa valaha hallott. Kiderült, hogy Moritz már negyedik napja minden áldott nap megjelent ott, abban a reményben, hogy újra láthatja a lány. Rögtön kávézni invitálta, ám Clarisszának fájószívbel vissza kellett utasítania a meghívást, mert az eddig a szomszédos vegyesboltban időző házvezetőnő épp ebben a pillanatban tűnt fel mellette. Magától értetődő volt, hogy egy fiatal hajadollány nem maradhat sokáig felügyelet nélkül, különösen nem egy Sverinhez hasonló nagyobb városban. Ennek ellenére Clarissa és Moritz Nyáróta többször is kimódolta, hogy együtt tölthessen pár lopott, a romantikus órát. Jó idő esetén Clarissát elengedték sétálni a Svereni Kastély parkjába, amelyet elég biztonságos környezetnek véltek egy ifjú hölgy számára. Létezik-e mesésebb díszlet a titkos szerelmi légyottokhoz, mint a szigeten álló tóval körbevet Swereni kastély? Clarissa őszinte volt a fiúval. Már a második találkozójukon Kerekperec megmondta neki, hogy gyűrűs menyasszony. de azt is rögtön tisztázta, hogy soha, de tényleg soha életében egy percig sem akart Eckhard von brand gróf felesége lenni. És nem csupán azért, mert időközben reménytelenül és teljes szívéből beleszeretett Moritzba. Nem, a találkozások csupán még inkább megerősítette abban, hogy tökéletesen értelmetlen és elviselhetetlenül unalmas élet várna rá Echard gróf oldalán. Moritz különleges volt. A beszélgetéseik szellemesen és eredetien kanyarogtak. A jelenlétében Clarissa teljesen kifordult önmagából. Életében először úgy érezte, hogy többet csinos kis gróf kisasszonynál, aki nem mellesleg remek parti – Imádta, amikor Moritz rámosolygott, tengerkék szeme felszikrázott, mintha valamiféle mély lelki szövetség lenne kettejük között. Ezt a mosolyt, amelyel ez a visszafogott fiú rendszeresen megajándékozta, egy életen át el tudta volna nézni. Minél jobban közeledett az esküvő időpontja, és minél konkrétabbak lettek az egyes részletek, mint például a vendéglista, a menyasszonyruga, vagy a pap személye, Clarissa számára annál sürgetőbbé vált a tudat, hogy tennie kell valamit. Végül is a család meghívta a jegyesét a karácsonyi ünnepekre a pompás fehér villába a beltenger mellett. A lány persze tudta, hogy a családja égtelen haragra gerjed majd, a mama halálosan megdöbben, Hendrik pedig gondoskodik róla, hogy azonnal megvonják a huga apanását. De számára mindez tökéletesen mindegy volt, ha cserében Moritz felesége lehet. Új élettársáról természetesen majd csak akkor mesél nekik, ha már lecsillapodtak. Szerette volna, az eljegyzés felbontása a lehető legkevesebb bonyodalommal jár. Nem mintha attól tartana, hogy Eckhard egy olyasféle tiltott párbarja hívja az ő szeretett moricát. Pedig milyen mulatságos lenne, de a lehetséges következmények ismeretében szó sem lehet róla. Abban egyeztek meg hogy a lány valamikor tavasz környékén mutatja be Moritzot a családjának, és rövidesen az esküvő időpontját is kitűzhetik. Főleg, mivel csak új évig maradnak Heilingenhafenben. Ezért hát tél és tavasz között Moritz türelmesen várja majd Clarissa levelét arról, hogyan oldódott meg a nem kívánt eljegyzés problémája. Igaz, addig még túl kell esnie a kellemetlen ünnepnapokon, ezzel tisztában volt. Ki tudja, talán ekkert -hát megértő lesz hiszen ő sem vágyhat szerelem nélküli sivár életre. Talán belátja, hogy a nagy szerelem mindkettőjüket valaki más karjában várja. Különben sem mutattak sova túl nagy szenvedét egymás irányában. Clarissa Némán fogadta az eljegyzés hírét azzal a meggyőződéssel, hogy mindezt a családjáért teszi, és láthatóan Eckhart számára is az volt a fontosabb, hogy lendő felesége jó benyomást keltsen a társaságban. A lány igazán csinos volt, mész hajával és bájus arcával, a családja pedig, ha el is szegényedett, még mindig jelentős népvel bírt. Feleségként bárkinek dicsíretére vált volna, a vőlegénye számára pedig ez jóval többet jelentett, mint az igaz szerelem. Clarissa remélte, hogy Ehát belátó lesz, hiszen csupán ebben az esetben volt esély arra, hogy a szakításuk a lehető legkevesebb kellemetlen következménnyel járjon. A terv egészen idáig kivitelezhetőnek tűnt, Kényelmetlennek, de kivitelezhetőnek. De annak soha, soha, soha soha nem szabadott volna megtörténnie, hogy elveszíti az eljegyzése kapott nyakláncot. Az égszer önmagában többet ér, mint a teljes hozománya. Eckhart minden bizony a szégyenletes összeesküvése gyanakodna, ha úgy bontaná fel az eljegyzést, hogy nem tudja visszaadni a nyakláncot. Hendrik pedig nincs abban az anyagi helyzetben, hogy megtéríthesse a értékét eladósodnának miatta, nem, egyszerűen, muszáj megtalálnia, nem maradt más esélye. És ha ma nem jár sikerrel, akkor vissza kell jönnie holnap, és holnap után, és felfoglatni érte az egész strandot. Átsietett a Varder és türelmetlenül keresztül trappolt a mögötte lévő füves területen, mintha valami mély bizonyosság vezetné, miszerint a lánc valahol a homokban vár rá. Pontosan azt az utat tette meg újra, amelyen tegnap a mamával jártak, nyílegyenesen a tengerhez léptelt, majd jobbra fordult és elszaladt az utolsó strandvilláig. Elsietett a szögletes, magas téglából készült víztorony mellett, amely nyaranta ivóvízforrásként szolgált a gravárdeben fekvő villág számára, most viszont minden bizonyjal kongott az ürességtől. A vízhez érve megtorpant, mintha arra számítana, hogy a nyaklánc egyszer csak felbukkan a szem előtt de csak apró jégtáblákat látott, könnyű hullámokat, homokot és egy kis havat. Körülnézett. Milyen mélyen jár már a nap. De még van egy kis ideje, bár sötétedésre muszáj visszatérnie a szárazföldre. A mama egyébként is majd belebolondul, amikor ilyen későn este ér haza. Átsóhant rajta a kétségbeesés. A strand ragyogott az alkonyi fényben, de a láncot sehol sem látta. A nedves homok és főleg a kis jégtáblák drága kövekként szikráztak, a hósapkák viszont mindent elfettek, ami esetleg feltűnhetett volna neki a homokban. Könnyek szögtek a szemébe. Ha az ember elveszít itt valamit, az rövidesen elnyeli a homok, vagy a hó. Mégis összeszedte magát, és elgázolt az utolsó strandvilláig, ahonnan tegnap visszafordultak. Pár méterenként megállt, beletúrt a homokba, felkapott néhány kagylót vagy kavicsot, egy-egy pici darabot vagy más partrasodort tárgyat. Amikor az út végére érve megfordult, már szinte mozdulni sem bírt a csüggedéstől. Bár nagyon hideg volt, alaposan kimelegedett. Mindennek vége. Kétségtelenül és örökre vége. Mihez kezdjem most? Holnap még kevesebb esélye lesz megtalálni a láncot, a nap pedig már pár centi hián összecsókolózott a horizonttal. Ideje volt hazamenni. Mindjárt besötétedik. De nem tudta rávenni magát, hogy üres kézzel elinduljon. A reményvesztettség végképp erőt vett rajta, és térde esett. Nem törődve azzal, hogy a kabátja csupa homok lesz, és átnedmesedik. Minden mindegy volt. Az az átkozott nyaklánc, amire soha nem vágyott, ami most, hogy eltűnt, még szorosabban kötötte eckhardt mint előtte bármikor. Kibudjantak a könnyei. Tehetetlen kiáltása pedig beleveszett a parti szélbe. A strancsarnok ablakain lágyan átáramlottak a nap utolsó sugarai. Frederike kényelembe helyezte magát az egyik padon, a feje alá téve a batyuját, amelynek mélyén teljes biztonságban ott pihent a nyaklánc. Egy egész vagyonon nyugtatja most a fejét. Remekül érezte magát, izgatottnak. A tegnapi szégyen emléke teljesen elenyészett, ő pedig az alkonyi nap színű fényében a jövőjéről kezdett álmodozni. Ekkor hirtelen valami megtörte az ablakból látható vízszintes vonalat, ahol a víz és az ég találkozott. Frederiken lassan felült. A strandcsarnok sötétbe borult, tehát szinte biztos, hogy odakintről nem láthatják őt, Mégis rendkívül óvatosan mer csak megbozdulni. A különös kinti alak, mintha egy nemes hölgy lett volna. Frederike látta, milyen elegáns a fehér szoknyájában egyenes tartásával. A kisasszony zaklatottan a vízhez rohant, körülnézett, majd végig sietett a partisétányon. Úgy tűnt, mintha keresne valamit. A lánc, villant az eszébe. De ki van zárva, hogy visszaadja neki? Túlságosan értékes. Talán még egy új házacskát is vehetne belőle a szüleinek. Szűk fél órával később a fiatal hogy ismét felbukkant. Lélekszakadva megtorpant és körülnézett. Izgatottnak, sőt, egyenesen kétségbe esettnek tűnt. Frederike figyelte, hogy lassan térdre rogy a homokban, aztán előrehajol. Ez az összeroskodás meglehetősen szokatlan volt egy ilyen jómódú kisasszonytól. Amikor pedig a hölgy tehetetlenül az ég felé emelte a karját, és fájdalmas, hangos kiáltás szakadt ki belőle, Frederike már biztosan tudta, hogy nagy a baj. Vajon megsérült? Fájdalmában kiáltott fel? Vegyes érzések közepette felkelt, elhagyta biztonságos búvóhelyét, és kilépett a partra. Segíthetek is, asszony? Megsérült? A fiatal hölgy ilyettem felkiáltott, majd elhallgatott. De a szeméből továbbra is ömlöttek a könnyek. Ki maga? És hogy került ide? Kérdezte Kábán, mintha álomból ébredne. Én... Mo Most nem ez a fontos. Mit csinál itt a homokban? Talán beteg? Igen, beteg vagyok. szipogta a hölgy keservesen. Mele a szerelembe, és a kétségbe hiszbe. Ó, Frederike nem tudta, mit mondhatna. A szerelemről semmit sem tudott, legalábbis nem sokat. Volt egyszer egy ifjú halász, Mace Hansen, aki hetente egyszer felbukkant a háznál, és friss halat hozott neki. Az utóbbi két évben Frederike mindig próbált tenni róla, hogy ő mehessen az ajtóhoz, amikor a fiú megjelent, pár hetente pedig össze is futottak a város felé vezető úton. Flörtöltek egymással, de különben nem sokat tudott róla. Kivéve persze, hogy mivel így kipenderítették Heiligenhafenből, Őt sem láthatja többé. Nos, én. segíthetek valamiben? A hölgy hevesen megrázta a fejét. Elvesztettem a nyakláncomat. Nagyon értékes darab. Aha, Frederike összeszorította a száját. Hát? Pedig azt lesheti, hogy lemúgyjon arról a becses kincsről. A nyaklánc az ő karácsonyi csodája volt. A sötét, élek fényesebb csillaga. Minden, amire csak vágyott. A fiatal, hogy felállt, és leverte a homokot a kabátjáról. Most pedig végem van. Reménytelenül végem. Hogyhogy? -hogy? A láncnak nagy az eszmei értéke, számomra. A kisasszony szeméből ismét kibudjantak a könnyek. Kérem, bocsesson meg én. Ezzel elfordult, és fájdalmas zokogásba tört ki. Frederike a hátára tette a kezét. Csitt, Biztosan minden rendbe jön majd. Vajon miféle megoldhatatlan gondja lehet egy ilyen gazdag hölgynek? Hiszen fogalma sem lehet, milyen a valódi csüggedés. Nem, semmi sem jön rendbe, ha nem találom meg a láncot, akkor férjez kell mennem egy férfihoz, akit nem szeretek, azt az embert pedig, aki a világot jelenti nekem, el kell felejtenem örökre. A kisasszony valósággal kiköpte a szavakat. Frederikét megdöbbentette ez a heves kitörés. De bármilyen tragikus történet volt is mögötte, az ő helyzete akkor is tragikusabb, kétségtelenül. Ennek a kisasszonynak sosem kellett éheznie, fáznia, és nem tudja milyen, amikor megverik. A hölgy testét csak úgy rázta a partalan zokogás. Frederike nem tudta, mit tehetne. Pár perc múlva a kisasszony lassan, megnyugodott, elővette egy zsebkendőt, és kifújta az orrát. – Már majdnem teljesen sötét van, haza kell mennem, én majd holnap visszajövök, talán több szerencsém lesz. Az enyhe alkonyi fényben Frederikére pillantott. – És ön mit csinál itt? Végre feltűnt a kényes kisasszonynak, hogy másnak is vannak gondjai rajta kívül. A kegyelmes asszonyom tegnap előtt meghalt, szobalány vagyok, a lánya pedig ma felmondott nekem – a legközelebbi vonat, amivel hazamehetek a szüleimhez, holnap reggel indul. Ez bizony sajnálatos, de de mit keres idekint? Frederike összerezzent. Természetesen elbileg senki sem éjszakázhatott volna a strandcsarnokban. Csak uh, kerestem egy nyugodt helyet. Itt akar aludni? kérdezte az ifjú hölgy döbbenten. Nem, nem, felelte Frederike bosszusan. Egy szót sem kellett volna szólnia, csak Pihenni akartam egy kicsit. Értem, de mindjárt besötétedik, én pedig eléggé félek egyedül visszavenni. Esetleg velem tartana? Jó hig. Ez egyszerűen nem lehet igaz. Én... Most mégis mit feleljen? Hol tölti ma az éjszakát? Frederike nem válaszolt. A hölgy arcán végre felismerés villant. Tehát nem gondolhatja komolyan, hogy itt alszik, idekint, egyedül... Jobb egyedül, mint… – vont a lány. – Ezt nem hagyhatom, hisz halálra fagy. – Halálra talán nem fagyna, de egy jó kis megfázás biztos összeszedne, és valószínűleg le sem tudná húzni a szemét. Bár az értékes égszer miatti öröm némileg felmelegítette, még mindig nagyon fázott. – De hát nincs hová mennem… Velem jön a házunkba. Van egy üres szobánk az emeleten. Az anyámnak biztosan nem lesz kifogása ellene, ha elmesélem, hogy biztonságban haza kísért. Van csomagja? Menjen el érte! Talán a sors megkegyelmez neki. Ha valaki jót csenekszik, megeshet, hogy az ég megjutalmazza érte. Ráadásul tényleg nem hagyhatja, hogy egy fiatal hölgy az utcán aludjon teljesen egyedül, főleg nem egy ilyen elhagyatott strandon. Mi a neve? Frederike Kázt, én Clarissa von Gódenc vagyok. Az ifjú szolgálólány kezében egy kis bőrönd és egy tömött batyul engedezett. Együtt sétáltak vissza a Werder Dammon át a szárazföldre. Clarissa igazság szerint sokkal nagyobb biztonságban érezte magát most, hogy a szolgáló lány mellette volt, mint idefele jövet. Főleg, amikor a vízimentő kabinjánál három fiatalember jött szembe velük. A lányok láttán a férfiak megálltak, utánuk fügyültek és trágár megjegyzéseket tettek. Frederike nyers tónusban visszavágott nekik, majd sietve továbbmentek. Clarissa még sosem élt át ilyen veszélyes helyzetet. Néhány perc múlva megérkeztek a beltengerhez. – Jöjjön, már nincs messze, az első ház lesz az. – A fehér villá előtt Frederike megtorpant. – Ön itt lakik? – kérdezte hitetlenkedve. – Ez az anyám szülőházad de egyébként Sverin közelében élünk, egy földnyelven. – Sverin? Ott van az a szép kastély? – Igen, pontosan, csilingelte Clarissa. – Nem lenne jobb, ha a cselédbejáraton mennék be? – Ugyan már, hiszen el kell mesélnem az anyámnak, hogy mi történt. És hogy tehetném, ha ő nincs jelen? Ekkor az ajtó felpattant, és meleg sárga fény hullott rájuk. Végre itt vagy, gyermek! Már aggódtam! Ugrotta mama Clarissa nyakába. Frederikét csak a következő pillanatban fedezte fel. Jó estét! Ő az édesanyám, von Gródencz-Grófni, mutatta be az idősebb hölgyet Clarissa. Mama! Ő itt Frederike Kast, szobalány, de jelenleg nincs állása. Hazakísért engem a Grászvárdertől a sötétben. Ez szívből köszönöm. Mama, el kell szállásolnunk Frederikét ma este. Az urnője elhúnyt, és leghamarabb egy reggeli vonattal tud hazautazni a szüleihez. Nos, ez... A mama meglepetnek tűnt. Csak ma éjszakára, mama. Végül is vigyázott rám, pedig a kikötőben találkoztunk pár szégyentelen sugancsal. mondta Clarissa nyomatékkal. – Jól van, ha csak holnap reggelig, ez esetben kérem jöjjön be, A hölgy beengedte a két lányt az előcsarnokba. – Márta! – kiáltott a szakácsnő után, aki pár pillanat múlva fel is bukkant. – Igen, kegyelmes asszonyom. Most már eheltünk, a lányom megérkezett, és kérem gondoskodjon egy üres szobáról ennek az ifjú hölgynek a számára. A mama kétkedő pillantást vetett a meglepetés vendégre. – És talán mindannyian használt vennénk egy jó erős grognak. – is. A grófné a szalon felé indult, Clarissa pedig követte. – Megtaláltad a láncot? – hangzott az első kérdés. – Nem – rázta meg a fejét a lány. – De most már tudom, hol veszthettem el. Akkor, amikor sétáltunk. Ígérem, holnap az egész napot kereséssel töltöm, és holnap után is. – A strandon? – Ott tudja meg nem találod többé. – a mama a fejéhez kapta mindkét kezét, mintha az ájulás kerülgetné. Nincs más választásom. De hát az egész partot át kellene gerebjéznünk, csak nem képzeled, hogy egy gerebjével felszerelkezve szaladgálunk a faluban? Még mindig megkérdezhetem Frederikét, nem segítenél. Az anyja döbbenten nézett rá, majd felderült az arca. Te még nem is tudod... Hendrik táviratot küldött, Leírta melyik vonattal érkeznek, valamint, hogy a házvezetőnő még mindig nem jöhet, mert még jobban felszökött a láza. Talán a lány besegíthetne segíthetne Mártának, legalább az ünnepek alatt. Biztosan. Vacsora után meg is kérdezem. Clarissa felsietett a szobájába, átöltözött, majd a család rögtön asztalhoz ült. Hogy van a vendégünk? érdeklődött a lány Mártától, miután a szakásnő leszette az asztalt. – Majd kiugrott a bőréből, amikor megmutattam neki a szobáját. Már csontig fagyott, felelte az idős asszony. – A grog elkészült már? – Már is hozom, amint elpakoltam. Felviszek neki egy pohárral. Még kérdeznem kell tőle valamit, felelte Klarissa. Márta felemelte a nehéz tálcát, és a konyha lépcső felé indult vele a nyomában Klarisszával. A lány megtöltött groggal két teásbögrét, egy tálcára tette őket, és a tetőtér felé vette az irányt. A vízből, cukorból és tekintélyes rumból készült, tehát magas alkoholtartalmú forró italt itt, Heilingen Háfenben találta fel egy hajós kapitány. Legalábbis ezt rebesgették. A Heilingen Háfeniek minden esetre büszkék voltak a legendára, amelyet szívesen és gyakran terjesztettek. Frederike a háta mögé dugott párnával üldögélt az ágyban, amikor Clarissa belépett, rögtön felugrott. Még mindig az utcai ruhájában volt. Márta hozott neked valamit enni? Clarissa észre sem vette, hogy tegezésre váltott. Az ilyen fiatal szolgálókat általában tegezték. Igen, nagyon kedves volt, Frederike a komódon álló üres tálcára mutatott. Önök mind olyan kedvesek és jóságosak. Clarissa leereszkedett az ágy szélére. Kérlek, nyugodtan búj vissza az ágyba. Úgy látom, még mindig megvesz az Isten hidege. Frederike a paplan alá bújt, Clarissa pedig feléje nyújtotta az egyik bögrét. Most először nyílt alkalma módjával megszemlélni az ifjú szolgáló lányt. Búza szőke haja volt, kék szeme, az arca pedig fehér, mint a friss tejszín. Természetes szépség. Hol élnek a szüleid? Lütyenburg mellett kiel irányában vannak. És szerinted hogyan fogadják majd, hogy elbocsátottak? Szörnyen lesznek, ingatta a fejét Frederike búsan. Még úgy is, hogy nem tehetsz róla. Hat fiatalabb testvérem van, a család számít a keresetemre, különösen most, karácsony előtt. A lány szomorúan lesütötte a szemét. Mi lenne, ha nálunk maradnál még pár napig, az ünnepek idejére. – Megoldható lenne? – kérdezte Frederike örömteli meglepetéssel a hangjában. – Ami azt illeti, el a segítség, eredetileg a házvezetőnőnk is velünk jött volna, de megbetegedett. Most már olyan rosszul van, hogy nem tud utánunk utazni, mi pedig vendégeket várunk az ünnepekre, vagyis egy vendéget, egy nagyon különleges vendéget – Clarissa már Echardt gondolatára is elhúzta a száját. Egy kellemetlen vendéget? kérdezte Frederike óvatosan. Clarissa ivott egy korgy grogot. Erős volt és édes. A bátyám hazajön, és magával hoz valakit, a jegyesemet. Sietve ismét belekortyolt az italba, mintha így elűzhetné ezt a kényelmetlen gondolatot. Frederike kérdő pillantást vetett rá, de egy szót sem szólt, csak némán kortyolgatta az italát. Vajon együtt érzés csillant abban a kék párban? Clarissa hirtelen kijött a sodrából. Nem tehetett róla, a könnyek önkéntelenül kibudjantak a szeméből. Ezért akartam olyan kétségbe esettem megtalálni azt a láncot. Eljegyzési ajándék volt, de én... Felpattant kinyitotta a szoba ajtaját, kifülelt a folyosóra majd ismét becsukta az ajtót. Ezt nem árulhatod el senkinek. A jegyesem nem szeretem őt, és ha nem tudom visszaadni neki a nyakláncot, sosem bonthatom fel az eljegyzést, ezért... Ez, ezért kerestem olyan tébolyultan a strandon. Frederike nem felelt, csak némán bámulta a lányt. Ha itt maradsz az ünnepek idejére, holnap és holnap után visszamehetnénk a strandra, hát ha megtaláljuk, muszáj, hogy előkerüljön, muszáj! És a másik férfi... Az, akit szeret, Clarisszának lassan a fejébe szállt a grog, talán ezért oldódott meg a nyelve, vagy egyszerűen csak olyan felszabadító volt, hogy végre megnyilhat valakinek. Ő nem nemesi származású, kezdte, mintha ez a jellemzés magyarázatul szolgálna bármire is. És ezért nem mehet hozzá? Ez csak még jobban megnehezíti a dolgokat, de az igazi akadályt az anyagi helyzetünk jelenti, mi... A családom a jegyesen pénzére van utalva. Ó, oh, tört ki Frederikéből döbbenten. Az apám három éve hunyt el. A bátyám átvette az üzletet, és bár mindent megtesz, amit csak tud, egyszerűen nem olyan jó az üzleti érzéke, mint a papáé volt. Clarissa felhajtotta a maradék grogot. Egy kicsit szédült, de ez nem volt kellemetlen. Sőt, kifejezetten könnyednek érezte magát. Már azt fontolgattuk, hogy el kell adnunk a villát, pedig megszakadna érte a szívünk. Ekkor azonban Eckhard Bluff megkérte a kezem, házasságot ajánlott, és vele együtt anyagi támogatást is. Mindenki úszna a boldogságban, ha hozzámennék, mindenki, kivéve engem. És a férfi, akit szeret, nem tudná kisegíteni a családját? Moritz épp most fejezte be a gyógyszerészeti tanulmányait Marburgban. Az édesapjas Ferén legnagyobb gyógyszertárának tulajdonosa. Tőkét biztosított neki ahhoz, hogy újabb üzletet nyisson a városban. Igaz, hogy polgári származású volt, de jó módu. Clarissa vállathont. A családja tehetősnek tűnik. Akkor egyszerűen kérdezze meg? Ilyet, ilyet nem tehet csak úgy az ember az én helyzetemben? Ráadásul végső soron mindegy... Az anyám és a bátyám már azon is halálosan megdöbben majd, ha felbontom az eljegyzést, ám ahhoz, hogy ezt megtehesse, meg kell találnom a láncot. Ha nem sikerül, esélyem sem lesz visszavonni az ígéretem, hiszen a bátyám valószínűleg azonnal kitagadna, az utcára kerülnék. Hogy hogy? kérdezte Frederike különös hangsúlyjal. – Mindenki azt gondolná, biztosan túladtam azon a drága nyakláncon, hogy egy kicsit javít csak az anyagi helyzetünkön. A jegyessem Ehart számára legalábbis nyilván ez lenne a fekvő gondolat, oda lenne a családom jó híre, én pedig nem akarom kitenni ennek a bátyámat. Azon kívül sehogy sem tudnám bebizonyítani, hogy nem adtam el a láncot, ami ráadásul borzasztóan értékes szóval minden zálogházasban azonnal felmerülne, hogy lopott. – Lopott? – robbant ki Frederikéből. – Persze. A lánc nagyon nehéz és gondosan megmunkált aranyból és drága kövekből áll. Igazán különleges, egyedülálló darab. Ha valaki megveszi, biztosnak kell lennie abban, hogy tovább tudja adni. Ha pedig egyszer csak jelentkezik érte a régi jogos tulajdonosa, a zálokházason veri majd le a költségeket. Igaza lehet, nyögte ki Frederike halkan. Láthatóan nem bírta valami jól az alkoholt. Clarissa sietve felpattant, bár ő is bizonytalanul állt a lábán. – Vissza kell mennem az anyámhoz, már biztosan kérdezősködik utánam. – Mit mondhatok neki? Velünk maradsz legalább az ünnepek idejére? – Megkérdezem, mennyit tudunk fizetni neked, bár előre szólok, hogy biztosan nem sokat. – De Mártának így is, úgy is segítségre lesz szüksége a következő napokban. – Igen, szívesen maradok, válaszolta Frederike élénken ha hirtelen visszatért volna belé az élet. Remek! Akkor holnap jókoren felkelünk, és lemegyünk a strandra, hogy megkeressük a láncot. Ki tudja, talán csoda történik. Csoda. Clarissa von Gródenz csodára várt. Arra csodára, amely Frederikével épp tegnap esett meg. A lány egész éjjel ébren forgolódott, és azon töprengett, hogy mit tegyen. Márta finom reggeli tálalt elé, neki azonban minden falat kenyérrel egyre jobban nőtt a bűntudata. És más is kínoszta. Egy nehéz, kellemetlen érzés. Clarissa kisasszonynak természetesen igaza volt abban, hogy minden zálogkereskedő tüzetesen megvizsgálná a drága ékszert, mielőtt fizet érte. Ahogy azt is, aki árulja. A nyaklánc láttán olyan boldog volt, hogy ez eszébe sem jutott. Senki sem hinné el neki, hogy ez az értékes darab az övé. Már a fülében is csengett az állókereskedő vágyja, hogy nyilván az úrnője ékszeres ládikájában találta a láncot. És ha kiívja a rendőrséget, neki pedig bizonyságot kell adni arról, hogyan szerezte, és ha még az is kiderül, hogy az ékszer egy gazdag házból tűnt el, ahol történetesen vendégeskedett egy darabig, és senkit sem érdekel majd, hogy hogyan követték egymást az események, az könnyen veszélybe sodorhatja. Már maga a tény, hogy nem adta át azonnal a láncot a tulajdonosának, akit személyesen ismert, rettentő kínosan venné ki magát. Ha pedig bevezetik a történteket a kékfedelű cselét könyvébe, örökre lemondhat arról, hogy jó állást találjon. Ráadásul a fiatal kisasszony tényleg kutyaszorítóba került. Most, hogy tudta, milyen nagy szüksége van Clarissának a nyakláncra, Frederike megundorodott saját magától. Így már tényleg tolvajnak érezte magát, pedig ő aztán nem tett semmi rosszat. Csak megtalálta a nyakláncot. Mégis elrejtette azt a jogos tulajdonosa elől, aki mindezek tetejében még nagyon kedves is volt hozzá, ahogy az édesanyja és a szakácsnő is. Frederike lelkiismerete háborgott, és ha mégis visszaadná a láncot, a kisasszony felbonthatná az eljegyzését, de mi lenne ő vele, ha legalább január elejéig, vagy esetleg szentelő boldogasszony ünnepéig a fong gródenc családnál maradhatna, nem félne a szülei szeme elé kerülni. De mi lenne akkor a nagyra törő álmaiból? Frederike összerezzent, amikor a gróf kisasszony belépett a konyhába, és köszöntötte őt. Készen vagy? Clarissa kisasszony ezúttal jól bebugyolálta magát, hosszú kabátot, kesztyűt és sálat viselt. Még mindig nem volt igazán napos idő, a szél pedig csípősen fújt. Frederike kiitt az utolsó cikória kábét. – Rögtön! Már lehoztam a kabátomat! Sietve összeszedte magát, és a két lány együtt lépdelt fel a cseléd lépcsőn. Már az ajtóból ráláttak a beltengerre. Milyen csodás kilátás! Igazán kár lenne, ha a Fong Rodens családnak el kellene adnia ezt a házat. Tegnap este Frederikének volt alkalma, vetni egy gyors pillantást a jó ízléssel berendezett díszes szalonra, amely pontosan olyan volt, amilyennek elképzelte. A sarakban egy normand fenyő állt ünnepi illata átjárta az egész helyiséget. ma este díszítik majd fel. Márta már előkereste és kiídotta a díszekkel teli kartondobozokat, amelyek most a cseléd lépcsőn várták, hogy használatba kerüljenek. Gyönyörű szájjal fújt üveggömbök csillogó aranyporral meghintve. Szalmacsillagok, apróvékony falemezből készült figurák, és természetesen a csúcsra való szépséges, aranyszínű angyal. És persze egy érthetségből származó fapiramis is állt a szalomban. Frederike leírhatatlanul vágyott arra, hogy ő is segíthessen a díszítésben. – te a gerebjét? Egy kicsit furcsán… Szóval az emberek joggal kérdezhetnék, mit keres egy gróf kisasszonynál egy gerebje. – Persze! – Frederike a szerszám után nyúlt, amelyet Márta már korábban előhozott a kerti házból és készenlétbe helyezett. Ismét leszaladtak a kikötőbe, majd ráfordultak a Várderdamra, nagyon lassan haladtak, nem csak a fadeszkákat, hanem a vizet is módszeresen átfésülték, bár tudták, hogy utóbbinak végképp semmi értelme. Itt a híd alatt olyan erős volt a sodrás, hogy akármilyen nehéz is volt a nyaklánc, ha itt esett le, már biztosan messze jár. Amikor a homokturzáshoz értek, a gróf kisasszony a gerebjéért nyúlt. – Dehogy is kérem, hadd csináljam én! – vágta rá kapkodva. Clarissa szerencsére engedett. – Szóval az anyám meg én egyenesen a parthoz mentünk, majd jobbra fordultunk, elsétáltunk az utolsó strandházig, aztán vissza. Egész biztos, hogy valahol itt veszíthettem el a láncot, hiszen a cukrászdában még megvolt – ha csak nem a piactól a strandig vezető rövid úton történt, akkor itt kell lennie. Valószínűleg leesett. Már biztosan betemette a homok. A grófnő kész lett volna az egész napot és még a másnap reggelt is a keresésre áldozni. A Grászvárder felé vezető úton másról sem beszélt. Frederike nekilátott a munkának. Lépésről lépésre minden oldalról átfésülte a strandot egészen a vízig. Nem volt könnyű feladat, mert a homok nedves volt, és összetapadt. A gróf kisasszony időről időre különféle tárgyakat lelt a homokban, és boldogan felemelte őket, de a remény minden alkalommal csalókának bizonyult. Sosem a lánc volt az. Két gerebét kellett volna hoznunk, dohogott. Amikor hazamegyünk ebédelni, majd megnézem, van-e otthon még egy vagy valami hasonló szerszám. Muszáj nekem is csinálnom valamit, mielőtt megbolondulok. Talán okos dolog lenne visszamenni az utolsó strandvilláig. Most éppen apály van, talán csak egy kicsit arrébb sodorták a hullámok a láncot. Ha pedig ma este megérkezik a dagáj, csak a part egy részét tudjuk majd átkutatni. Ez jó ötlet, ezzel a gróf kisasszony sarkon fordult, és lassan a homokot fürkészve elindult a part mentén. Frederike megvárta, hogy biztonságos távolságba kerüljön, és akkor se tudja kivenni, mit csinál, ha esetleg hátra fordul. Dübörgő szívvel megfogta a gerebét, és kis mélyedést csinált a homokba. Aztán a kabát zsebébe dugta a kezét, és keresgélni kezdett. Tényleg ez volt a helyes döntés. Ha mégis eladná a nyakláncot, a családjának sokkal jobban mehetne a sora telne új cipőre, jobb ruhára a testvéreinek, és jó darabig nem kellene az éhezéstől tartaniuk. Másrészt viszont lehet, hogy az apja rögtön elinná a pénzt. Néhány álomszerű hét után előről kezdődnének az inséges idők, és a helyzet talán még rosszabb is lenne, mint volt. De nem csupán ez aggasztotta. Sokkal inkább az, hogy tegnap éjjel újra és újra elképzelte, ahogy besétál a lánccal egy zálogházba. Nyilvánvalóan rögtön gyanakodni kezdenének, ha meglátnák az értékes ékszert olyas valakinél, mint ő. Egész biztos, hogy nem egyszer bukkantak már fel ott olyan szolgáló lányok, akik kifosztották a kegyelmes asszonyuk ékszeres ládikáját. Ezzel pedig nem csupán a zálog kereskedő van tisztában, de a vásárló is. Frederike persze nem lopta a nyakláncot, hanem találta, de ezt nem tudná bizonyítani. Ráadásul Clarissa már többször utalt arra, hogy be kellene ugraniuk a rendőrségre, hát ha jelentkezett már valaki az ügyben. Legkésőbb ott fény terülne rá, ki is az égszeri jogos tulajdonosa, ő tehát mindenképpen rosszul jön neki ebből az egészből. Egy utolsó fájdalmas sóhajjal előrehajult, és a mélyedésbe potyantotta a láncot, majd gyorsan több réteg homokot gerebjézett rá. Elég sokat ahhoz, hogy úgy tűnjön, az égszer már két napja fekszik itt a parton. – Gróf kisasszony! – kiáltott fel olyan hangosan, ahogy csak tudott. Majd a földre roskat, és úgy tett, mintha lázasan ásni kezdene. Még egyszer Klanissa után kiáltott, de ő már jött is felé, pontosabban rohant, mint a szélvész. Frederike épp akkor emelte ki a homokból a láncot, amikor a gróf kisasszony odaért. – Ez az? – Clarissa egy pillanatra megnémult a döbbenettől, aztán áhítattal a kezébe vette az égszert. Ó, édes Istenem, bár el hittem, hogy sikerülhet. Úgy bámult a láncra, mint a világ hetedik csodája lett volna, miközben óvatosan megrázta, hogy a homog leperegjen róla. Aztán Frederike szemébe nézett, és a nyakába vetette magát. Te vagy az én szerencse csillagom, a szerencsehozom, nélkül ez sosem sikerült volna. Frederike nem tudta, mit feleljen. Clarissa nagy-nehezen elengedte őt a szoros ölelésből. – Ez egy igazi csoda, és az neked köszönhetem. Nem is tudom, hogy hálaljam meg én. Én mit tehetek érted? Van valamilyen kívánságod, amit teljesíthetek, amire igazán szívből vágysz? Frederike egy pillanatra eltöprengett. Korábban említette, hogy a férfi, akit szeret, Sverinben él – Clarissa von Gródenc többenten pislogott, kis zavartnak tűnt. Vajon hova akar kiukadni ez a lány? És ha összeházasodnak, akkor Sverinben laknak majd, igaz? A gróf kisasszony némán bólintott, Frederike pedig folytatta. Egyszer láttam egy képes lapot a sveréni biztosan gyönyörű. Az bizony, egyszerűen mesés, és a környezete is csodálatos, a gróf kisasszony hangjában kérdés bujkált, mivel még mindig nem tudtam, mire célosz Frederike. Most, hogy visszakaptam a láncot végre, felponthatom az eljegyzést. Azért itt sem lesz könnyű. Az anyám kígyót békát kiabál majd rám, a bátyám pedig egész nap nem fog szóba állni velem. De én mindent vállalok, ha Moritz felesége lehetek, és persze az esküvő után Sverinben lakunk majd. De mi köze ennek hozzád? Nos, ha én... – Mondjuk, úgymond, megkönnyíteném egy kicsit önnek, hogy felbonthassa az eljegyzést? A gróf kisasszony most már igazán meghökkent. – Hogyan? – Van egy ötletem. Egy és szokatlan ötletem. Akarja hallani? Viszont előbb meg kell ígérnie nekem valamit. Mindent, mindent, amit csak akarsz. Szeretnék önnel tartani sverimbe, és a házukhoz szegődni. Clarissa bátyja Hendrik és barátja Eckhard von Brandburgschaft gróf késő délután érkezett meg háfembe. A gróf kisasszony kikukkantott a szobájából, és idegesen tördelni kezdte a kezét. Majd kiugrott a bőréből izgalmában, hogyan viselkedjen most eckhardt -tal? Nem lehet túl tartózkodó, de semmi esetre sem adhat neki okot a reménykedésre. Talán az lesz a legjobb, ha semlegesen viszonyul hozzá, ahogy jegyesség nélkül is tenné. A mama nyitott ajtót a férfiaknak, akiknek a nyomában jéghideg levegő áramlott a házba. Clarissa a szalon ajtajában állt. Elsőként a fivéréhez lépett, és kurtán üdvözölte, mivel alig pár napja látták egymást. Hedrik meglepetten pillantott a húga mögött álló Frederickére. Gyorsan felfogadtunk egy szolgálólányt az ünnepek idejére. Súgta oda neki Clarissa. Marta nem bírja egyedül, főleg így, hogy vendégünk is van. A férfi bólintott. A család egyetlen férfi tagjaként és család főként az ilyen döntések joga alapvetően őt illette. Másfelől viszont egyetlen szolgálólány az ünnep pár napjára nem jelentett túl nagy anyagi terhet. Ekkor Clarissa vőlegénye is felléptelt a villa rövid lépcsőjén, és örömteli mosolyjal üdvözölte a lány anyját. Drága grófnő, Sógorasszony, vagyis Klotilda, hogy reményeim szerint hamarosan szólíthatom. Kezet csókolt a hölnynek, majd Clarissa elé lépett, a mosolya pedig rögtön szélesebb lett. Pedig ha tudta volna, hogy minél gyakrabban látta őt a lány, annál kevésbé tetszett neki. A tekintete Hendrikére emlékeztette, amikor a bátyja egy különösen értékes kancára tetszert a piacon. Egyáltalán nem úgy festett, mint egy férfi, aki megtalálta élete szerelmét. – Legkedvesebb, nagyra becsült Klarisszám! Úgy vártam már, hogy láthassam! Anyja óhajára, aki teljesen magánkívül volt, amióta hazaértek a nyaklánccal, Clarissa felvette a kivételes égszert, pedig egyszerű házi ruga volt rajta, amihez kevési illet. Percről percre szorosabbnak érezte, mintha egy vasból készült nyakfodor lett volna, amely örök magányra ítéli őt előkelő börtönében. – Gyorsan felfrissítjük magunkat, aztán összegyűlhetünk a szalomban – szólalt meg Hendrik, és Frederikére pillantott. A lány megértette a néma parancsot, és elindult a csomagokért. A mama elégedetten foglalt helyet a fotejében. A borzalmas pánik, amely az elveszett égszer miatt eluralkodott rajta, végleg tova tűnt, és ő ismét nyerekben érezte magát. Clarissa őszintén sajnálta, hogy rövidesen hatalmas csalódást kell okoznia neki. A gyertyákat már meggyújtották a karácsonyi piramison. A kis kerék lassan forgott, meleg árnyékot vetve a plaforra. Az asztalon egy aranypapírba csomagolt diófélékkel teli tálált, Márta pedig tegnap karácsonyi kekszet is sütött, amitől még mindig fahéj, vanília és dió illat úszott a levegőben. Ma este az ajándékozás után szokás szerint kerekded édes sült fánkot, vagyis Förtent szolgálnak majd fel. Ah, ez lehetne az év legidéllébb napja. Frederike behozta a kávét, aztán csendben meghúzódott a sarokban. Készen állt. Clarissa boldog volt, mert így a többiek már is láthatták, milyen remek szolgáló a lány. Uniformisa ugyan nem volt, de Márta adott neki egy ropogós, hófehér kötényt, amelyet egy sötét ruha fölé kötött. A fiatal szolgáló lány pontosan tudta, mit várnak el tőle. Ha pedig Larissa legnagyobb óhaját is be tudná teljesíteni, a grófnő oda lenne a boldogságtól, és ez azt jelenteni, hogy egyben az ő legnagyobb óhaja is teljesülhet. Egy darabig oldott társadás volt arról, hogyan utaztak a férfiak, valamint sajnálkoztak egy kicsit az észak német tájón, végig söprő viharok okozta károk felett. A nyaklánc ezen a ponton, mintha feledésbe merült volna, és Clarissa forró remélte, hogy szóba sem kerül többé. Új remény kezdett formálódni a lelkében. A Moritzsal kötött szövetség hirtelen elérhető közelségbe került. Még mindig végigfutott rajta a hideg, ha eszébe jutott, mi történhetett volna, ha Frederike nem találja meg az égszert. Moritz! Ah Moritz, mit szólnál, ha tudnád, mi történt? Ha rájönnél, hogy csupán egy hajszálon múlt a szerelmünk és a jövőnk, Clarissa el tudta képzelni, mennyire elszörnyedne a fiú. Aztán viszont a karjába venni őt, és talán életükben először megengedné, hogy megcsókolja. Ezt eddig megtagadták maguktól, mivel Clarissa jegyben járt, hiszen Moritz olyan tapintatos, és... Clarissa! Ekkor jutott el a füléig az anyja figyelmeztető hangja. Igen? Csak arról érdeklődtem... Ön szerint melyik a legjobb úti cél egy kis nyaraláshoz? Eghát bosszús kis nevetést hallatott. Nyilvánvalóan fel sem merült benne, hogy a menyasszony esetleg nem figyel rá. Clarissa szemében néha olyan éretlennek tűnt, mint egy három éves. Az imént már harmadszor mesélte el, hogyan harcolt az ő kapja a német-dán háborúban 1864-ben. A lenyűgöző ős a történet szerint egymaga vette be az ellenség dupla sáncát, és így vára fordította a csatát. Legalábbis, ha hinni lehet az Ükunokája szavainak. Szüntelenül csak a családjáról beszélt. Egyértelműen éreztetni akarta a lányjal, milyen végtelenül nagy vonalú tőle, hogy feleségül veszi, és persze anyagilag támogatja a családját. Nos, ha választanom kellene, azt mondanám, hogy itt itt háfenben, a nyár a balti tengernél egyszerűen csodálatos. Bármilyen nagy a forróság, mindig van egy kis szellő. Ez remeg, dicséretesen szerény az én kis választottam. Nem olyan, mint azok a nőszemélyek, akik mostanában folyton Itáliába, vagy ne agyisten, Egyiptomba vágynak. Clarissa arcán kesernyi és mosoly jelent meg. Olyan elviselhetetlenül nagyképű ez az ember. – Lassan itt az ideje átöltözni, nem igaz? És alkalmat adhatnánk Martának és Frederikének, hogy előkészítsék az ünnepi vacsorát – javasolta. – Természetesen kiváló ötlet – felelte Eckhard, mintha a javaslat az ő jóváhagyására szorulna. A férfiak felálltak és elhagyták a szalont. Clarissa és az édesanyja is felemelkedett, de mielőtt a lány elindulhatott volna, az anyja visszatartotta. – Igazán figyelmesebb is lehetnél a jövendőbeli férjeddel. Néha az az érzésem, hogy egyáltalán nem kedvened. – Persze, mama. Vagy igyekszem. – Ezen kívül segítened kell nekem a fűzőmmel, folytatta az anyja valamivel halkabban, majd Frederikét keresve körülnézett. – Vagy maga is meg tudja csinálni? – Nos, nem csupán szóbalánynak képeztek ki, a frizura és az öltözködés körül is tudok segíteni. A kegyelmes asszonyom megtanított rá. Akkor, ha ide végzett, jöjjön fel utánam. Igenis, Frederike lopott pillantást vetett Klarisszára. A gróf kisasszony tudta, hogy a titka jó helyen van a szolgáló lánynál. csak remélni tudta, hogy sikerül a tervük. Milyen merész vállalkozás. A gróf kisasszonynak igaza volt. Ez a fickó aztán rendesen el van telve magától, hamisíthatatlan porosz. A szögletes képével, a hátrafésült sötét hajával és a kacskaringós bajszával pont úgy fest, mint az osztrák trónkövetelő, Ferenc Ferdinánd ifjú korában. Ráadásul olyan unalmas, hogy elalszik mellette az ember, és ha nem követik elég nagy figyelemmel az egyszuszra előadott hosszú történeteit az ő rémesen jelentős családjáról, vagy nincsenek eléggé elragadtatva a pöffeszkedésétől, már is rossz kedve lesz. Egy ilyen férfi mellett tényleg elviselhetetlen lenne az élet. A gróf kisasszony testvérét Frederike nem igazán tudta hová tenni. A húgához hasonlóan szőke volt, kifejezetten vonzó jelenség, és a két testvér nagyon hasonlított egymásra – a férfiban azonban sokkal erősebben érzékelhető volt az osztályöntudat. Ez jól látszott már akkor is, amikor először megszólította őt, aztán pedig, amikor kávét vagy más szolgált fel nekik. Látta, hogy röviden beszél az anyjával az ő béréről, és úgy tűnt üdvösen kevésnek ítélte, mert Clotilde fog Gródence valamivel később boldogan jelentette be a lánynak, hogy új év utánig náluk maradhat. Minden nagyszerűen ment, legalábbis eddig. Frederike karácsonya váratlanul idillikusan alakult. A rövid szünetekben, amikor épp nem volt szükség rájuk, Marta a megmaradt édességekkel tömte őt a konyhában, melegben alhatott és még némi pénzre is számíthatott. Bár a gróf kisasszony is a jegyese között nem volt olyan fesztelen a hangulat, mint elvárható lett volna egy frissen eljegyzett pár esetében, a maradék három nap viszonylag harmonikusan telt. Az idő olyan lassan ván hogy Frederike és a gróf kisasszony szinte percről percre idegesebb lett. Az ünnepek alatt a szolgáló lány alaposan feltérképezte a villát és a hozzátartozó épületeket, és már csak a megfelelő pillanatra várt. Most pedig úgy tűnt, végre az is eljött. Az uraságok szokás szerint a szalomban üldögéltek, Eckhard von Brand gróf kivételével, aki jelezte, hogy még le kell hoznia valamit a szobájából. Frederike drága idős úrasszonya August von Berencen sokat mesélt neki az ehhez hasonló gazdag, jómódú, elkényeztetett ifjú nemesekről, akik azt hitték, övék a világ. Nos, most majd elválik, jól kiképezte-e őt az agmesternő. Amióta csak a férfi átlépte a villaküszöbét, Frederike állandóan feeling pillantásokkal bombázta. Egy alázatos szolgálólány tekintete volt ez, amelyből egy naív nő jobb élet iránti vágya sugárzott. Most pedig, mielőtt a vendég kiléphetett volna a szobájából, Frederike megállt az ajtaja előtt, a kezében egy csurik töltött kancsóval és friss törölközőkkel. A férfi, aki épp most rontott ki az ajtó, majdnem beleütközött. Mi az, nem tud vi? Elnézést kérek. Az én hibám. Nem tudtam, hogy oda bent van. A lány incselkedve rámosolgott. Lenne olyan kedves és nyitva hagyná nekem az ajtót? kérdezte csábító hangon. A gróf felvonta a szemöldökét. Bicsoda pimasság! Ez a lány vakmerő. Biztosan tudna nyújtani neki valamit. Megtartotta az ajtót, ám amikor Frederike be akart lépni a szobába, megrántotta a karját. A lány, aki épp bele akarta önteni a mosdótálba a kancsó tartalmát, kilocsantott egy kis vizet. Ó, oh, – Mindjárt feltakarítom! – letette a kancsót, és kivette a kötényéből egy rongyot. Aztán letérdelt, és törölgetni kezdte a vizet a padlóról, miközben a mellen lágyan ringott előre-hátra. A férfi pedig pontosan látta mindezt. – Ha jól tudom, te új vagy itt, igaz? – is kegyelmes úr! A lány még gyorsabban dörgölte a padlót, persze teljesen szükségtelenül, és az új év elején majd hazamegyek a szüleimhez. Frederike felállt, és a férfire mosolygott. Hol élnek a szüleid? Egy kis halászfaluban, feljebb apartmentén. Egy ilyen szép lány egy halászfaluban sorvadozik, szégyen és gyalázat. Közelebb lépett, majd megérintette a lány homlokát, mintha csak egy kósza hajtincset akarna odépsöpörni. Frederike zavartan elmosolyodott, zavartan, de nem elutasítóan. Nos, mindenképpen találnom kell egy új állást, ha kegyelmes asszony, akinél szolgáltam, sajnos meghalt. És mindegy lenne neked, hol dolgozol? Ó, nekem egyre megy. A lényeg, hogy gyorsan találjak valamit. Tudod, nekem van egy nagy birtokom odafent, lézving Wing mellett. Egy szorgalmas szolgálólányt mindig szívesen látunk. Tényleg? – És alkalmazná is ezt a szolgáló lányt? – Ahhoz nagyon alázatosnak és lelkesnek kell lenned, felelte Echardt jelentőség teljesen, miközben az arca egyre közelebb került a lányéhoz. – Fogalmam sincs, hogy mire gondol, Rebekte Frederike. – Ó, pedig pontosan tudta. A férfi nem a szájára tapasztotta az ajkát, hanem a nyakára, az ujjai pedig már is a mellére siklottak. Ezzel Frederike nem számolt – Túl gyorsan történt, talán az elhuny grófnő mégsem avatta be őt mindenbe, hátrált egy lépést, és megpróbálta eltolni magától a férfi kezét, eszébe se jutott, hogy a gróf ilyen telenségre vetemedik. – Nem, ez nem megy! – Gyerünk, ne félj, itt fog! – ezzel Eghárt a falhoz préselte a lány testét. Te Frederikének egy cseppet sem tetszett, ami történt. Hirtelen melege lett, korán sem így tervezte a dolgot, egy kis turbékolás, egy szégyellős csók, Mindössze ennyire számítod, erre semmiképp sem. Végtére is a gróf menyasszonya ugyanabban a házban tartózkodott. Ne! Kérem, ne! Ugyan már, ne kéred magad, erősködött a férfi. A lány érezte, hogy a férfi keze a szoknyája húszik, most már komolyan megijedt. – Ne, kérem, ne, engedjen el, de rögtön! – Könyörgött, de hasztalanul. A kéz egyre csak nyomult előre, már csupán egy újnyira volt attól, hogy a lába közé furakodjon. Frederikét elöntötte a pánik, minden erejét összeszedve kisi eltolta magától a grófot. – Segítség! – kiáltotta majd, még egyet lökött a férfin. – Segítség! ám ekkor Echard a szájára tapasztotta a tenyerét. – Megbolondultál? Ha valaki meghallja, örökre elfelejthetett, hogy alkalmazlak a házamban. Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó. A küszöbön is kisasszony állt, a háta mögött pedig az édesanyja alakja tűnt fel. Sajátos látvány tárult eléjük, Echhard von brandburg testével a falhoz préselte Frederikét, az egyik keze a száján, a másik a szoknyája alatt. Egy pillanatra zavartan nézett rájuk, majd villámgyorsan elengedte a lányt és hátraugrott. Clarissa felháborodva a száj elé kapta a kezét és szimpadiasan felzokogott. – Drága jó Echartom, ez meg mit jelentsen? – kérdezte a mama pikírten. – Ekkor Hendrik von Gródenc – és felbukkant az ajtóban. Mi folyik itt? Ez a feslet személyid rám vetette magát, Frederike vádlónak grófra szegezte a mutató ujját. Én csak a vízestállat akartam feltölteni, én csak én nem csináltam semmit, szabadkozott. A családtagok tekintete ide-oda járt a lány és a férfi között. Clarissa még mindig hangosan zokogott. Ugyan már önök is ismerik ez ehhez hasonló züllött szolgálókat, akik folyton illegetik magukat. – vetette oda von brandburg gróf lenézően. – De én nem! Szó sincs úr, kérem! Grófnő, hinnie kell nekem! – Hallgasson! Most azonnal elhagyja a házat! – parancsolta Hendrik von Grodens hidegen. Clarissa bátyához fordult. – Remélem, ez a cimborádnak szólt. – Hogyan? – nézett rá Hendrik döbbenten. – Eddig még sosem látta ilyen energikusnak a hugát ám a gróf kisasszony felemelte a kezét és gyós mozdulattal lekapcsolta a nyakáról a nyakláncot. – Von Brand gróf! – Amit az imént láttam, az rendkívüli módon meghökkentett, jelentette ki, és a férfi felé nyújtotta az ékszert. – Nem egészen értem, felelte a gróf bizonytalanul. – Clarissa, ezt nem teheted? Kiáltott fel az anyja a háta mögött. Hendrik úgy áltott, mintha sóbálványát dermet volna. Frederikére senki sem figyel többé, minden szem szegeződött, akinek még mindig könnyek potyogtak a szeméből. – Hogyan mehetnék hozzá olyas valakihez, aki egy másik nőben leli örömét, méghozzá úgy, hogy mindössze pár méterre van tőlem, egy életen át minden egyes percben megszégyenülnék? – ezzel ismét felzokogott. – De hát ez csak egy szolgáló – szólt közben Hendrik megengedően. Clarissa hitetlen kedve merett rá. – Hogyan, kérlek? Jól értettelek? Ha jegyesen megcsal engem egy másik nővel, ráadásul a saját házunkban, és nekem a nő helyzetével kellene törődnöm? – Tehát ez a lány cseppet sem számít – mentegetőzött Echardóf. – Ő kérnyékezett meg engem. A gróf kisasszonya felháborodástól remegve közelebb lépett a vőlegényéhez. Á, szóval ez a fiatal lány dugta az ön erős kezét a szoknyája alá, ön pedig semmit sem tehetett ellene. Ön, a képzett bátor, háborús hős nem tudott legyőzni egy gyengen hiszen a falhoz préselte szegényt. Én, mi nem vagyunk vakok. De ő, ő csábított el, védekezett Echard egér hangon. Ha az irántam érzett szerelme és hűsége már most ilyen ingatag, honnan tudjam, hogy az életünk hátra levő részében megbízhatok önben? Ismét kinyújtotta a kezét, és a férfi melkasához nyomta a nyakláncot. A jegyességet felbontom, ilyen ekkora sértés nem vagyok hajlandó eltűrni. Clarissa, ezt nem teheted? Ismételte az anya kétségbe esetten. Mama, kérlek, te is láttad, mi történt itt, a házunkban. Ez az ember a vendégünk, és úgy viselkedett... Nem, még talán gyalázatosabban is, mint egy kikötői munkás. Egy ilyen alakhoz egészen biztosan nem megyek feleségül soha. Clarissa az ajtóhoz sietett, ott azonban megtorpant és visszafordult. Frederike, kérlek azonnal gyere a szobámba. A lány gyorsan felkapta a kancsót, és lehajtott fejjel kisietett. A háta mögül még hallotta a gróf kisasszony szavait. Remélem meg tudom győzni, hogy ne menjen a rendőrségre. Ön komoly színészi tehetséggel rendelkezik, grófnő. Frederikének még mindig a torkában dobogott a szíve. A helyzet csak nem rosszabbul alakult, mint hitte. Clarissa kisasszony arca vérvörös volt. A szobába lépve rögtön a mosdótálhoz indult, hogy egy kicsit lehűtse magát. Már csak pár percünk van, mielőtt Hendrik és a mama megérkezik, hogy kidobjon téged. Igen, persze. Így megy ez, ha a szava egy férfi vendéggel szemben áll. Ő pedig csak egy szolgáló lány, aki ráadásul alig pár napja dolgozik itt. Persze, hogy egy ilyen esetet követően utilaput kötnek a talpára, ám ez is a két hölgy tervének a része volt. A gróf kisasszony előhozta a levelet és egy másik borítékot, amelyben némi pénz volt. Először is Frederike feladja Clarissa táviratát sverimbe, majd eltölt egy éjszakát a panzió egyik szobájában, amit még karácsony előtt foglaltak le. Reggel vonattal Lübeckbe utazik, onnan pedig tovább Sverinbe. Clarissa még le is rajzolta neki, hogyan juthat el a vasútállomástól a gyógyszertárig. Itt a pénzed. Ez elég lesz a táviratra, a szobára és a vonatjegyre. Biztos vagyok abban, hogy Moritz rögtön a szárnyai alá vesz, amint elolvassa a levelet. Frederike bólintott. Remélte, hogy a gróf kisasszonynak igaza van. A férfiak gyakran sokkal kevésbé viselkedtek úri emberként, ha nem úri hölgyel volt dolguk. Remélem minden jól megy majd. Addád neki legszívélyesebb üdvözletemet. Mondd meg neki, hogy szakadatlanul rágondolok, és az új év második vasárnapján találkozunk a Svereni kastélyparkban. Clarissa von Rodenc elszántnak tűnt, búzakék szeme csak úgy ragyogott. Nem is tudod, milyen sokat jelent nekem ez az egész. A boldogságommal tartozom neked. A gróf kisasszony túláradó örömében Frederike nyakába ugrott. – Köszönöm, ezerszer köszönöm! Hála neked, Moritzszel érhetem le az életemet! Amikor a folyosóról egyszer csak szófoszlányok hangzottak fel, a kisasszony gyorsan elengedte a lányt. Nyugtalan léptek ütötték meg a fülüket, majd hallották, ahogy a ház ajtaja hangosan becsapódik. Frederike gyorsan zsebretette a borítékokat épp időben, mert a következő pillanatban felpattant az ajtó, és a kegyelmes asszony Hendrik kíséretében a szobába lépett. – Hogy lehettél ilyen ostoba? – támadta grófa hugára. – Nem fogod fel, mi forog kockán? – Te rendben levőnek találod a viselkedését? Hendrik von Gródenc áll a reszketett a dűtől, amikor Frederikére siklott a tekintete. Maga még mindig itt van? Szedje össze a holmiát, és takarodjon innen, de rögtön! De én... Frederikének muszáj volt megjátszani a felháborodást. Majd én elintézem, szakította félbe az idős grófrő, és kitaszigálta a lányt a szobából. A szolgáló búcsúzó a gróf kisasszonyra pillantott, mindkettőjük szemében a jövő ígérete csillogott. Jöjjön, segítek összepakolni, nógatta a kegyelmes asszony. Természetesen nem segített, csupán felügyelte a lányt, amíg az összekapkodta holmiát. Sokkal jobban lefoglalta a gondolatait az, mit jelent számára, hogy a lánya felbontotta az eljegyzését. Frederike hamar végzett a bőröngyével és a batyujával, őszintén sajnálta, hogy nem búcsúzhat el Mártától. Amikor a cselédbejárathoz értek, a grófnő egy borítékot nyomott a kezébe. Tessék, három napi bére! Kegyelmes asszonyom, tudom, hogy nagyon csalódott, fenelte a lány, miközben átvette a borítékot, de higgyél, a lányának sokkal jobb lesz, hogy nem kell hozzá mennie ehhez a férfihoz. Nem lett volna boldog vele. Honnan tudná maga, mi a jó a lányomnak? vágott vissza az asszony sértődötten. Hát persze. Frederike már megint olyasmit engedett meg magának, amit nem lett volna szabad. Ezért inkább felvette a kabátját és a sáját, felkapta a holmiát, Betett a házra egy utolsó pillantást, és a cselédbejáraton át kilépett a szabadba. A grófnő hangosan becsapta mögötte az ajtót. Frederike előre ment a sétányig, és megállt. Innen lenyűgöző kilátás nyílt a beltengerre. Grász várder és Steinvárder között sóvár pillantást vetett a nyílt vízre. – Agyő, drága balti tenger! – suttogta. – Remélem egyszer majd újra látlak. Ha minden jól megy, hamarosan Schwerinben fog élni. Onnét sincs messze a tenger, és a város közvetlenül egy gyönyörű tó mellett fekszik. És van ott egy mesebeli palota. Tehát Heiligenhafenből, vagyis a megszentelt kikötőből egy mesevárosba költözik. Egy kis szerencsével pedig egyszer majd visszatér ide az ifjú grófnő oldalán, és viszont látja az ő drága Nagyszerűen sült el ez az egész. Nem ikasz? Egy aranyló karácsonyi csillag végül tényleg megmutatta neki a helyes utat. Martina Záler Karácsony a Lighthouse-ban. Winchester 1922. szeptembere. Jöjjön csak, kedvesem, ne legyen olyan szégyenlős! Penelope griffith botra kellett támaszkodnia, hogy járni tudjon, pedig még hatvan éves sem volt. Harryet követte, miközben megszagolta a hosszú üvegházban burjánzó, fűszeres illatú őszi virágokat és a földet, amelyen a kertészet négy alkalmazottja kézzel és lapáttal szorgalmasan dolgozott. Figyelmesen körülnézett és jól megszemlélt mindent. A három zöld kötényes asszonyt, akik udvariasan odabólintottak neki, és az egyetlen férfi alkalmazottat, aki kíváncsian pillantott rá, miközben egy locsolókannálval a kezében végigment a sorok között. Legjobb lesz, ha majd bemutatkozik nekik, javasolta Mrs. Griffiths, és a botjával az üvegház hátsó része felé intett, ahol cserepekben virágzó bokrok álltak. Ma ott kell kezdenie, Miss Moore. Vőkezően a magukat, és ültesse őket kisebb tégejekbe. Tavasszal a vevők elkapkodják az ilyen cserjéket, de hát mit is beszélek? Az idős asszony elnevette magát, mire feltűntek ápolt fogai, és egy apró gödöske jelent meg az arcán. Már pont eleget tanult, és számottevő gyakorlati tapasztalata is van, nem igaz, Miss Moore? A képzés ugyanis, amelyet Harriet kapott a neves Glint hölgykertészeti iskolában, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy elnyerje az állást ebben a Winchesteri i kertészetben. Ez a szép kis hely a saját boltocskájával, üvegházaival és szabadtéri ágyásaival az óváros keleti peremén feküdt, a festői Icsen folyó közelében. Ez volt az első határozatlan idejű állása. Elege volt az állandó helyváltoztatásból, pár évvel a nagyháború után Angliában még mindig nehéz volt az élet, és mindenki csak boldogulni igyekezett valahogy. Harriet most... 21 évesen, egyre sürgetőbbnek érezte, hogy végre otthonra lejjen, és megtelepedhessen valahol. Winchester olyan kicsi volt, hogy egy nap alatt be lehetett járni gyalogszerrel. A főutcán sorakozó kávézókkal és boltokkal, valamint hemsír vendégszerető lakóival éppen olyan helynek tűnt, amely végre biztonságot adhat neki, bár a katedrális árnyékában álló, favázas házacska padlásszobája, ahol lakott, szűkös volt és sötét. Nyáron valószínűleg túl meleg lesz télen meg túl hideg, és az utóbbi még az apró kájha sem segít majd. Mrs. Penelope Griffith és férje Joseph egy hosszú beszélgetés után döntötték el, hogy alkalmazzák, igaz, az idősúr végig némán ült, és mindössze egy bólintással jelezte az egyetértését. Az arca bal oldala, és a bal karja egy szélütés miatt lebénult, és a beszéd is nehezére esett. Miss Moore abban biztos lehet, hogy mindenütt elég teendőt talál a kertészedben. Az üvegház mellett egy nyílt udvar található egy kis faiskolával és cserepes növényekkel, majd a többiek megmutatják önnek. Az üzletet a fiam Tamás vezeti, vele csak akkor lesz dolga, ha a vevőknek esetleg tanácsra van szükségük. Ez jól hangzik, válaszolta Harriet barátságos arccal, az idős hölgy pedig szívélyesen rámosolygott. A lány kisgyerekkoró óta tudta, hogy kellemes látványt nyújt, barna szemével, szépívű szemöldökével, klasszikus vonalú keskeny orrával és telt ajkával, megtestesítette az időtlen szépség ideált. Általában feltűnést keltett hosszú sötét szőkehaja is, amelyet rendszerint szobva font. A legtöbb hölgy manapság a divatnak megfelelően rövidre vágatta a haját, vagy esetleg magasra tornyozott frizurát viselt, ő azonban kitartott a fonata mellett, mivel már egészen fiatalon is így hordta a haját. A csop valósággal a védjegyévé vált. Az idős, hogy megmutatta neki, hol öltözhet át a munkaruhájába, és hol találja a szerszámokat. Lén majd eligazítja, ezzel egy nagyjából 30 éves nőre mutatott, akinek narancsörös lokniai kikandikáltak a tarkóján megkötött kendő alól. A nő mosolyogva feléjük intett, Harriet viszonozta az üdvözlést, Mrs. Griffith pedig folytatta. Már évek óta itt van, és nagyon megbízó benne. Rengeteg kérdésem van, de mindent megteszek, hogy minél gyorsabban végezzem a munkámat. Az idős hölgy legyintett. Az ön tudásával és tapasztalatával, egy pillanat alatt nélkülözhetetlenné teszi majd itt magát, megpaskolta a lányvállát, és megfordult. A botja ütemesen kopogott a kövezeten, miközben visszament az üzleten át a Griffith család privát lakrészébe. Alig, hogy Mrs. Griffith eltűnt, lén odasietett Henrijedhez, gyorsan bemutatkozott neki, és így tett a két másik fiatal asszony, Éva és Valerie is. A Geoffrey nevezetű férfi pedig kisöpört a homlokából egy pimas hajtincset, és hangos rikkantással üdvözölte. – „Isten, oszta, minő fénysugár, ami kis viskongban! Persze kizárólag ő nevetett a viccen. Lin közelebb lépett Harriethez, és bizalmasan a fülébe suttogott. Harriet nyakán rögtön égnek merettek az apró szörszálak, jobban szerette, ha az emberek tartanak tőle némi távolságot. – Ne be a hízelgésének intette Lín. – Ő Éva férje, két gyerekük van, mégis kocsányon lóg a szeme, amint beglát egy csinos nőt. – Remélem békén hagy. Nem akarok zűrt. – Házos vagy, esetleg jegyben jársz? A kérdés kicsit túl intim volt herjed számára, de tudta, hogy jobb, ha nem teszi az ellenségébé Lint. – Egyik sem, és a közeljövőben nincsenek is erre vonatkozó terveim – most már vajon hajlandó pékén hagyni? Harriet tekintete végig siklott az üvegházon, megcsodálta a takarosan egymás mellett sorakozó virágzó nyári növényeket, gólyacsőr, szarkaláb török, virág. Örömét lelte a kétkezi munkában. A talajból származó élőlényekkel való foglalatoskodás biztonságos terület volt a számára. A Griffiths kertészetben amúgy sem járnál túl sok sikerrel, mondta meg a vállát Lynn. Geoffrey tabu, és a fiatal uraságot is rövid porázon tartják. Amint kiejtette ezeket a szavakat, az üvegház ajtajában egy nagyra nőtt, fehér kötényes, laza, fekete nadrágot viselő férfi bukkant fel. Az arcát keretező játékos gondör szőketincsek furcsa szögben álltak, mintha igyekezett volna megzabolázni őket, de sikertelenül. A vonásai némileg arisztokratikusak voltak, de egyben kisfiúsak is az elegáns orvonalával, keskeny ajkával és gondosan borotvált állával. Kellett nekem a farra festeni az ördögöt, suttogta Lén, majd sugárzó mosolyt villantott a férfire – ám az összeszorított fogai közül még oda mormolt a herrietnek. Mindent a szemnek, semmit a kéznek. A jegyese betegesen féltékeny, az anyja pedig a nő meghosszabbított karja. Mindketten kínosan ügyelnek, hogy más még csak egy pillantást se vethessen rá. Harriet a férfira merett. A szeme kékje a legtisztább tavakra emlékeztette, amelyeknek olyan áttetsző a vize, hogy inni lehetett belőle. A férfi közelebb lépett és rápillantott. A varázs megtört, bár a tekintete még fogva tartott a "Lin, kérem folytassa a fág megmeccését odakint, még ma be kell fejeznünk, idén korán érkezik a fagy. – Természetesen, Mr. Griffith, Lin feltűnés nélkül Henriettre kacsintott és hangos klumpa kopogással kiszaladt. A férfi heréjét felé nyújtotta a kezét, ő pedig önkéntelenül a nadrágjába törölte a tenyerét, mielőtt elfogadta a gesztust. A készfogás erős volt és meleg. Mintha árat volna valami ebből a férfiből, amitől a lány úgy érezte Néma szövetség köttetett közöttük. Viszonozta a másik mosolyát, miközben azon tűnődött, vajon ő is olyan különlegesnek érzi -e ezt a pillanatot henriette sosem foglalkoztatta a szerelem. Eleinte lányiskolába járt, később pedig a kertészeti iskola növendéke lett, tehát egyik helyen sem volt alkalma fiatal emberek közelébe kerülni. A gyakorlatokon találkozott ugyan néhányukkal, akik, akár csak Geoffrey, Kedvelve nézegették, de még sosem lobbant úgy lángra a szíve, mint most, amikor először megpillantotta a Griffiths kertészet ifjú vezetőjét. A férfi semmit sem vehet észre, hiszen lén egyértelműen fogalmazott, jegyben jár valakivel. Vajon hány éves lehet? Legfeljebb húsz, ha nem kevesebb. A nevem Harriet Múr, mától én is itt dolgozom a kertészetben, örülök, hogy megismerhetem, érezte, hogy lángol az arca. A virágzási időkhöz és a fameccéshez sokkal jobban értett, mint a csevegéshez. Vajon miért nem volt ott Tomás Griffith a felvételi beszélgetésen? Henriert csak a szülőkkel, Joseffel és Penelopéval beszélt. A férfi szórakozott mosolyjal nézett rá. – Csak nem rajta mulat. Én is örülök, hogy végre találkozunk. – a szüleim a legnagyobb áhítattal beszélnek önről és a kertészeti tapasztalatáról. Sajnos a felvételi beszélgetése idei Londonban voltam, különben magától értetődően én is váltottam volna egy pár szót önnel. A tekintete, amelyből, mintha szikrák pattogtak volna herjed felé, a lány arcára tapadt. Tehát, kedves Miss Moore, isten hoztanálunk. Még mindig fogták egymás kezét. Most Egyazon pillanatban mindketten rájöttek erre, és elengedték a másikat, mintha az érintés égette volna őket. A lány ujjai egész nap erektek, így hát igyekezett még elszántabban a munkájára koncentrálni, mint ahogy eredetileg tervezte. A nap folyamán még egyszer látta Thomas griffith amikor az alkalmazottak műszakja öt órakor lejárt, ők pedig átöltözve és megmosakodva az üzleten át elhagyták a kertészetet. A férfi a pult mögül feléjük pillantott. Jól látta, hogy egy másodperccel hosszabban nézett rá, mint a kollégáira. Később a szobácskájában Herjed még egyszer felidézte Thomas tekintetét és hangját. Ettől annyira elgyengült, hogy leroskadt egy székre, majd rögtön felpattant, az ágyra vetette magát, aztán újra felemelkedett, és rogyadozó lábbal az ablaknál álló párnázott fotelhez válszorgott. Innét beláthatta a park fáit, amelyek aranylottak a lemenő nap sugaraitól és a Winchesteri katedrális hatalmas ajtóit, tornyait és ablakait is. De ma szinte teljesen vak volt erre a sok-sok szépségre. Mintha hangyák futkostak volna -e a bőre alatt, a szíve nyugtalanul vágtatott. Mindig csak mosolygott, ha meghallotta, hogy mások szerint létezik szerelem első látásra. Hogyan lehetséges ez? Hiszen az ember akkor még semmit sem tud a másikról. Most már kezdte sejteni, miről van szó. Nem csak Tomasz külseje, vagy a fellépése ragadta meg. Volt még valami a levegőben, valami megfoghatatlan, aminek nem tudott nevet adni. Éjjel egy szemernit sem aludt, csak ide-oda forgolódott az ágyában. Ha pár percre mégis elszenderedett, rögtön Tomás arca bukkant fel a képzeletében. A mosolya, a tekintete... Az érzés, amely a készfogására elöntötte, egyre erősebbé vált, ő pedig elképzelte, milyen lenne, ha férfi keze megérinteni a testét. Erre a gondolatra megrémült, sosem ért még hozzá férfi, most pedig ilyen fantáziálásba kezd egyetlen futó találkozás után. Égő arcát a párnába temette és halálosan szégyelte magát a vágyai miatt. A következő napra egy sötétvörös virágokkal díszített ruhát választott, és bár a haját továbbra is sima fonta, most egy kicsit több időt fordított rá. Gyalogvágott át az óvároson, de csak pár járókelővel találkozott, a legtöbben siettek, akárcsak ő. A kereskedők épp akkor pakolták ki az áruikat az ajtó elé, a kávézósok pedig kihelyezték az asztalokat és a székeket a napernyők alá. Ezen a késő nyári napon Hemsírben a reggel hűvös volt és tiszta. Sietősebbre fogta a lépteit, mert eltökélte, hogy mielőtt tovább menne az üvegház és a szabadtéri kertészet felé, benéz Thomashoz és megenged magának legalább egy ragyogó mosolyt. Az üzletek között a kertészet kívülről csupán egy virágboltnak nézett ki, egyáltalán nem látszott, milyen nagy területen fekszik valójában minél közelebb ért a favázas házhoz, annál jobban remegett a térde. A szívében éledő bizakodás rögtön elhalványult, amint elhaladt a bejáratnál álló, a reggeli harmattól nedvesen csillogó növények mellett és belépett az üzletbe. – Jó reggelt, Mr. Griffiths! – üdvözölte a férfit, de csupán egy tétova mosolyra futotta a bátorságából, majd ismét meggyorsította a lépteit, mert félt, ha Thomas a szemébe néz, Rögtön kiolvassa belőle az érzéseit. Ám a férfi kilépett a fényesre polírozott mahagóni pult mögül, és eléje állt. Ma világos kék kötényt viseld, amely remekül ment a szemeszínéhez. Megragadta a lány kezét, és megszorította. Vajon minden alkalmazottat így üdvözöl? Vagy őt is annyira felkavarta Herriet érintése, mint a lányt az övi? Herriet hagyta, hogy mellé lépjen. A férfi újjai hosszúak voltak akár egy művészé, és megint ez a pillantás, amitől herriet úgy megszédül. Jó reggelt, kedves Miss Moore! Beszélhetnék egy kicsit a megszólításokról. Itt nálunk általában keresztnéven szólítjuk egymást, kivéve persze a szüleimet, akiknek az felelne meg leginkább, ha mindenki ő felségének nevezne. De az én nevem Thomas. Elmosolyodott, kivillantva makulátlan fogsorát. Herriet felszabadult kis nevetéssel válaszult. Ez segített, hogy kisi eltávolodjon saját érzéseitől. – Szólítson csak herrietnek, Mészségesen tisztelem a kedves szüleid, szerintem nagyszerű emberek. Ebben a percben Geoffrey és Éva lépett be az ajtón, megérintették a halántékukat, kurtán üdvözölve a főnöküket, majd tovább siettek a hátsó munkaterület felé. Rövidesen Lín és Valéri is felbukkant, szinte futólépésben. Lín még menet közben hátranézett Herétre és Tomaszra, majd csodálkozva csücsörített az ajkával, és jelentőségteljes pillantást vetett a nőire, mintha közös titkuk volna. Jobb, ha elkezdem a munkát, még át kell ültetnem a néhány cserjét. Ha elkészült az ebédszünet alatt, megmutatnám, hogyan szoktuk oltani a gyümölcsvákat. Minden faiskolának megvan a maga technikája. Harriet szívből jövő mosolyan reagált az ajánlatra, és a férfi arcán is hasonló örömöt látott. Már éppen elindult volna a hátsó traktus felé, amikor egy magas hang hallatszott a bejárat felől. – Tomasz, drágám, nem állíthatnád be ma az embereidet a pult mögé? Feltétlenül Londonba kell utaznom találkozni egy olasz fazekas cég vezetőivel és úgy örülnék, ha te is ott lennél. Thomas hátra fordult. – Éleén! A hangjából teljesen eltűnt a lelkesedés. Harriet lopva ilénre pillantott. A nő rakott szoknyája és fehér blúza fölött csípőig érő nyitott kabátot viselt, amelyet egy öv tartott össze a derekán. A legfeltűnőbb viszont a virágokkal díszített kalapja volt, amely meleg árnyékot vetett az arcára. A bőre makulátlan volt, de a fogai kicsit előre álltak akár egy egéré. Sajnálom, ma nem mehetek el, biztos egyedül is nagyszerűen boldogulsz majd, mint mindig. Ellenkezett a férfi, majd a nő keze fölé hajolt, utána pedig arcon csókolta. Ő volt hát Thomas jegyese. Harriet minden erejével azon volt, hogy elszakítsa róla a tekintetét. A nő öntudatos fellépése és stílus érzéke mély benyomást tett rá. Ahogy Ilén Harrow szeme tetőtől talpig végigfutott rajta, akaratlanul is eszébe jutott, vajon minden rendben van-e a külsejével? – Maga új itt? – Igen, tegnap kezdtem. A Griffith kertészetnek nagyon jó híre van hemsírben, Megtisztelő, hogy itt dolgozhatok. – A fazekas üzemnek is legalább ilyen jó a híre – replikázott Ilén. Nagyjából tíz centivel alacsonyabb volt Harrietnél, ezért hátra kellett hajtani a fejét, hogy felnézzen rá. Két szemöldöke között egy éles ránc húzódott, arcvonásai feszültek voltak. Tomás mellén lépett, belekarolt és megszorította a karját. Ha végre összeolvasztjuk a két céget, kifordítjuk a sarkából a világot, <gül> ezzel felnevetett és a jegyesére pillantott. Nem igaz, Thomas? Várjuk ki, hogyan reagálnak a vevők. Herjed egyre kényelmetlenebbül érezte magát mellettük. Megyek, várnak rám a cserjék, hebegte, majd villámgyors léptekkel átsietett az üvegházba. – Ebédszületben találkozunk! – kiáltott utána Tomasz. A lány egy pillanatra megfordult és bólintott, Ilén azonban éppen abban a másodpercben hajolt Thomas füléhez, és halkan mondott neki valamit. Herriet nem értette a szavakat, de a hangsúly nem sok jót ígért. Herriet óvatosan szétválasztotta a gyökereket, és áthelyezte a növényt a friss földbe – amikor Tomasz hirtelen megszólalt a háta mögött. – Van kedve velem ebédelni a gyümölcsös kertben? Olyan lágy volt a hangja, hogy herjed megborzongott tőle. Bólintott és kivette a sonkás szendvicset tartalmazó ételes dobozát a munkaasztal alól. Nem sokára már a szabadtéri kertészet szélén üldögéltek egy cseresznyafa árnyékában, amelynek ágai átlógtak az udvar léckerítésén – Mögöttük halkan fecsegett az icsem folyó, párája valóságos áldás volt a déli nap melegében. Áprilisban majd teljes díszben láthatja ezt a fát, júliusban pedig annyi gyümölcsöt hoz, hogy szinte a földig húzza az ágakat. Az apám a születésemkor ültette, eleinte olyan satnya volt, hogy a nemesítés szóba sem jöhetett. Telt múlt az idő, senki sem foglalkozott vele, ám ő mégis ilyen hatalmas példányá cseperedett. Egy fa, amelyel kapcsolatban már feladtuk a reményt, végül mindannyiunkat meglepett az álhatatosságával. Még mindig nem esíthetné. Herjed pillantása a fiatalabb megjelölt fák sorára siklott. Thomas elmosolyodott. Nem, már így is egészen egyedül álló, amit elért, nem gondolja? Ha már az tiszteletére ültették, joga van dönteni a jövőjéről, nevetett a lány is, és felpillantott a fahágaira. De ha valami egyedülálló, az egyben azt is jelenti, hogy magányos. Ez épp úgy igaz a fákra, mint ránk emberekre. Azt hiszem, manapság különösen nagy ajándék a sorstól, ha az embernek családja van. Az öcsém elesett a háborúban, szorította össze az ajkát Tomasz. De hát kit ne ért volna veszteség ebben az őrületben? Nekem szerencsém volt, elkerültek a golyók. Vállat vont, mintha azt kérdezni magától, vajon mivel érdemelte ki az életet. Nekem három bátyám volt, egyikük sem tért haza. Harriet először úgy érezte képtelen visszagondolni a történtekre, egyszerűen nem bírja elviselni a fájdalmat, aztán mégis sikerült, ki tudja, talán a férfi szemében megcsillanó részvét miatt. A háború után pedig a spanyolnát ha elvitte a szüleimet és a hugomat. Mindig is nagy családot akartam, felelte Thomas. Biztos nagyon nehéz lehet önnek egyedüli túlélőként. Igen, néha tényleg az, de önnek, önnek csodálatos szülei vannak. Ön még csak a jó oldalukat ismeri. Nagy küzdelmeim voltak velük, főleg az apámmal, aki hevesen ellenáll minden újításnak. A férfi nyelt egy nagyot, és megköszörülte a torkát. <kül> Ráadásul én tehetek róla, hogy félig megbénult. Herjed összerezzent, majd lopott pillantást vetett Thomas arcára, de nem szólalt meg. Várta, hogy folytassa. Terjeszkedni akartam a kertészettel, ám mivel az apámnak komoly érdekeltsége volt a barátja Philip Harlow... A leendő apóson fazekas üzemében körömszakadtáig ragaszkodott ahhoz, hogy a két cég összeolvadjon. Épp ezen veszekedtünk, amikor egyszer csak levegő után kezdett kapkodni, majd összeesett. Két napon át aggódtunk az életéért. Az orvosoknak szerencsére sikerült megmenteniük, de a bénulása minden egyes nap emlékeztet engem arra, hogy kesztyűs kézzel kell bánnom vele. Nagyon gyenge a korához képest, én pedig a történtek ellenére szeretem. A mondat vége a csendbe veszett. Egy darabig, egyetértő hallgatásba merültek. A lábuk csak nem összesimult, ám Tomás egyszer csak felugrott. – Most már meg szeretném mutatni önnek, hogyan oltjuk be a fákat. Nem nagy ördöngőség, de van pár különleges trükkünk. Herriett mosolyogva felállt. – Kíváncsian várom. Tényleg nagyon érdekelte, hogyan házasítják össze a grifiszek, a fiatal ügyeket és a főgyökereket. Ugyanakkor be kellett vallania a magának, hogy ürügyet keresett az együtt töltött idő elnyújtására is. Ettől a naptól kezdve, ha csak tehették, együtt költötték el az ebédjüket a cseresznyefa alatti padon. Harriet úgy érezte, egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ám esténként Tomász mindig elvitette magát ilénhez, hogy vele vacsorázzon. Koncertekre, színházi premierekre, lóversenyre és teniszmeccsekre jártak, vagy csak sétáltak a parton. Ilén és én olyanok vagyunk, mint a testvérek, ezer éve ismerjük egymást, gyakorlatilag együtt nőttünk fel, mesélte a férfi nek egy aranyló októberi napon, amikor a napfény vibráló szintengerbe merítette Hemsírvárosát. Jó érzés lehet tudni, kihez tartozik, felelte a lány halkan, és enyhén megborzongott a gondolatra, hogy mi mindent veszített már el, és mi az, amit Thomas és ő sosem kaphatnak meg. Már rég beismerte magának, hogy fülix szerelmes a férfiba, a hangjába, a gondolataiba, abba, hogy a szemébe néz, az illatába, a gödröcskékbe, amelyek megjelennek az arcán, ha mosolyog. Szerette kisfiús külseit, az álhatatosságát, ahogy minden egyes nap kihozta őt ide a cseresznyefa alá, nem törődve azzal, mit szólnak ehhez a szülei vagy a többi alkalmazott. Néha mutatott neki pár fortét és technikát, amelyek a fák oltásánál a segítségére lehettek, de leginkább csak üldögéltek egymás mellett a padon, és beszélgettek. Ha olykor véletlenül összeért a kezük, a lány nem húzta el a magáét. – Az utamat kijelölték – mondta meg a vállát a férfi. – A szüleink egész életünkben ismerték egymást, és kiskorunktól kezdve ideális párnak tartottak minket – Régebben nem vettem komolyan ezeket a terveket, de apám szélütése óta egyértelművé vált, hogy nem az én vágyaim számítanak. Harriet épp akkor emelte fel a fejét, amikor Thomas is, és a tekintetük találkozott. A lány összeszedte minden bátorságát, egyszerűen tudnia kellett. Szeretedőt? úgy érezte időközben kialakult köztük a bizalom, amely egy ilyen kérdéshez kellett. Magában azért fohászkodott, hogy a férfi nem feleljen, bár valójában mindegy volt, mit válaszol, számára így is, úgy is elérhetetlen. Olyan fontos lenne a szerelem? kérdezett vissza Thomas reketten. Az ilén és köztem lévő kötelék több ember számára csak jót jelent. Akkor pedig megéri, nem? Nem mindenki számára, futott át Harriet agyán, de persze megtartotta magának a gondolatot. Segítesz nekem elpakolni a tűlevelőket a szállításhoz? Lín hangja olyan közelről hangzott fel, hogy Harriet összerezzent és felugrott, mintha a kolléganője valami tiltott dolgon kapta volna rajta. Thomas higgadtan felállt, és Linre pillantott. Ha az ebédszünetnek is mindjárt vége, mondta halkan, majd lassú léptekkel visszaindult az üzlethelyiség felé. – Jövök, Lynn! – felelte Harriet, és visszatette a szendvicse maradékát az ételes dobozába. Egy ideje már nem az éjségtől szorult össze a gyomra mindultalan. Lin azonban lecövekelt mellette. – Vékony igen jársz? – súgta oda neki. – Az ifjú főnök tabu mindannyiunk számára. – Köszönöm a jó tanácsot – emelte föl az állád Harryet. De ezt Tomás Griffis is tudja, nem igaz? Egyébként sem akarom megsérteni azzal, hogy kitérek előle, ha velem akarja tölteni az ebédszünetét. – Ne így olyan nagyra magaddal! – Vágta rá Ilén és a nagyhatalmú családja ellen semmi esélyed! egy gyomra összeugrott. Lehetséges lenne, hogy valaha Lén is megpróbálta felkelteni Tomás figyelmét, de kudarcot vallott? Nagyon úgy hangzott, ő azonban nem kívánt elmélyedni a témában. A következő napokban és hetekben Herriett legnagyobb csodálkozására úgy tűnt, Thomas semmi figyelmet nem fordít a diszkrécióra, vagy a többiek plátykálkodására, pedig a kollégák már fecsegtek róluk, és Penelope Griffiths is sokkal kevésbé viselkedett szívélyesen vele, mint eleinte. Herrjének egyre ritkábban sikerült átaludnia az éjszakát, úgyhogy reggelenként úgy mászott ki az ágyból, mint akit kerékbe törtek. Általában képes volt összeszedni magát, és a kevés alvás ellenére hét órakor már munkára jelentkezett, de ma csak kilencre tudott beérni. Esős, decemberi csütörtök volt. Kövér vízcseppek kopogtak az üvegházak tetején. – Hogy fogod kibírni a kis ebédpartnered nélkül? – tudakolta Lynn önelégülten. A hangjából kicsendülő gúnytól Henrietnek az arcába futott a vér. Thomas már három napja távol volt, hogy előkészítse a további faiskolákat Winchester körzetében, szóval nem is számított rá, hogy egy hamar viszont látja, de hogy még csak egy pillantást se vedhesse rá a hétvége előtt, hiszen még a kérdésére sem válaszolt. A kollégák délutára elhagyták a kertészetet, ma Penelope Griffiths állt az üzletpultja mögött, de röviddel, hat előtt ő is elbúcsúzott herriettől. Önnél van a kulcs, ugye? kieltott hátra, ahol a lány dolgozott. Igen, Mrs. Griffiths. a reggeli viszontlátásra. látásra meg még át kellett ültetnie és megtrágyázni egy szállítmány fekete hunyort, amely januárban szépen kivirágzik idebent. Enyhetenük volt, így minden esély megvolt rá, hogy a karácsonyi időszak alatt a halvány sárga, porzószálú virágú kihajtanak majd. A gázlámba Tompa fényében ülve úgy elmerült a munkájában, hogy összerezzent a meglepetéstől, amikor egy kéz ereszkedett a vállára. Villám gyorsan megfordult, Tomás állt előtte, mégpedig egészen közel. Moha és szantálfa illata árad belőle. Harriet melkosa pedig olyan közel volt az övéhez, hogy a lány attól félt, a másik is érzi, milyen gyorsan ver a szíve. Thomas biztos meglátta a fényt az üvegházban. Reméltem, hogy még itt talállak, szólalt meg a férfi reketten. Annyira hiányoztál. Ezzel hirtelen magához húzta a lányt, és fájdalmas mosolyjal nézett rá. Nem bírom ki még egyszer nélküled három egész napig. Ilyesmit még sosem éreztem. Harriet összeszedte minden lelki erejét, és megpróbálta eltolni magától Tomást. Te már foglalt vagy, Tomás. Eljegyeztétek egymást Ilénnel. Mielőtt megismertelek, fogalmam sem volt arról, hogy ilyen érzelmek szunnyadnak bennem Harriet. A lány felpillantott a férfire, mélyen a szemébe nézett, biztonságban érezte magát. Tamás csókja gyengéd volt és óvatos, Harriet pedig egészen beleszédült. Az ártatlan vonzalom ezzel a múlt élett, mintha összebeszéltek volna, ezek után nem ebédeltek együtt többé. – Zűr a paradicsomban? – Érdeklődött Lynn leereszkedően, amikor ebédi ebédidőben a többiekkel maradt a növényházban, ahelyett, hogy Thomas felbukkanására várt volna. – Feltételezem, hogy az ifjú főnök meg akart ismerni engem, mint új alkalmazottat, úgy tűnik eleget a kívánalmaknak. Vágott vissza Harriet, majd beleharapott a csirkész szendvicsébe és letörölte a szája sarkáról a majonést. Lín minden vidámság nélkül felnevetett. – Kétségtelenül így van, ugyanis más alkalmazottakat nem kívánt ilyen közelről megismerni. Harriet már felkészült egy csípős visszavágásra, de a legnagyobb meglepetésére Geoffrey megelőzte. – Fogd már be azt a rondaszád, Lín, elég volt. – Te az köztünk békétlenséget folyton, nem Harriet? Herriet hálás pillantást vetett a kertészre, Lynn sértetten elhallgatott, majd harsogva beleharapott egy almába, de legalább békén hagyta Herriettet. et Harriet és Thomas pedig ahelyett, hogy együtt ebédeltek volna, minden nap alkonyatkor találkoztak az üvegházban, hogy kifulladásig csókolózzanak. Aztán egy estén Tomasz a lány fülébe súgta, hogy szeretne elmenni hozzá a szobácská. Harriet hevesen dobogó szívvel beleegyezett, bizonytalanság, bűntudat és szenvedély csatázott a lelkében, de a vágy, hogy a férfival lehessen, minden mást felülírt. írt. Ahogy Thomas automobiliában a lakása felé tartottak, csak ültek feszült némasságban, és ez így maradt mindaddig, míg a szobába nem léptek, és be nem csukták maguk mögött az ajtót. A vad szenvedély, amelyel Thomas megcsókolta őt, hamar átragadt Harrietre is – mintha a csóklyuk szikrát vetett volna, forróság száguldott át az egész testükön. Gyors mozdulatokkal levet egymást, amikor mesztelenül egymáshoz simultak, Harriet már nem tudta, hol végződik az ő teste és hol kezdődik a férfié. Thomas felkapta és az ágyra fektette, miközben az ajkuk egy pillanatra sem váltszít. Harriet enyhe fájdalmat érzett, az első alkalom édes kínját, kis idő múlva azonban már semmi mást. Csak boldogságot. A következő időszakban olyan gyakran találkoztak Herriet szabácskájában, ahogy csak tudtak. Herriet egyik végletből a másikba esett, hol majd elemésztette a bűntudat a tiltott szerelem miatt, hol úszott a boldogságban és teljesen helyén érezte, hogy azt teszi, amire bágyik. Az együtt töltött szenvedélyes órák után a férfi rögtön elindult Ilénhez, hogy vele töltse az estét. Még mindig ő volt az a nő akit Thomas felvállalta nyilvánosság előtt. Harriet pedig az, aki kielégítette a titkos vágyait. Herriet lelkének egyik fele jól tudta, hogy a helyzete méltatlan, de képtelen volt meghozni a döntést, hogy elküldje magától a férfit. Úgy tűnt, nyakig merült a bűn tengerében, és már nincs ereje megakadályozni, hogy elsüllyedjen. – Valahogy megoldom, hogy láthassuk egymást – suttogta a fülébe Tomás röviddel a karácsony előtt – ugyanis a kertészet ilyenkor két hétre bezárt. Herriet minden szabát elhitte, és számolta az órákat, amíg végre újra együtt lehetnek. 1922 karácsonyát Herriet magányosan töltötte a szobácskájában, amelyet babérkoszorúkkal és gyertyákkal díszített fel. Megengedett magának egy zacskó karácsonyi süteményt a Mark Saint Spencerből, amelyet az egyik könyvespolcon helyezett el. A főbérlője küldött neki egy hagyományos forró karácsonyi pudingot zöldségekkel és hússal, amelyet karácsony első napja előtt kendőbe csavart és konyakkal flambírozott. Könnyek szöktek a szemébe, amikor eszébe jutottak a szüleivel és a testvéreivel töltött régi karácsonyok. Az édesanyja még a legnehezebb anyagi helyzetben is gondoskodott róla, hogy szenteste karácsonyi puding kerüljön az asztalra. Hiányoztak neki a karácsonyi ölelések, a felhőtlen öröm és a közös éneklés, de talán jövőre már nem kell többé egyedül töltenie az ünnepet, bár csak meg tudná oldani Tomász, hogy kicsit elszabadulhasson iléntől és a családi kötelezettségektől is vele lehessen. Ragyogóan fényesnek látta kettejük jövőjét, a lelkét szilaj várakozás és remény töltötte meg. Winchester 1923. júliusa Amikor herjed felébredt ezen a szerda reggelen, az ágynemüje ószott az izzadságban. Dél-Angliát hetek óta melegfront kínoszta, és a hőmérő higany szála jócskán 30 fok fölé kúszott. Esténkén néha úgy érezte magát a szobácskájában, akár egy kemencében. Általában émelget is ettől a forróságtól, most is alig tudta összeszedni magát, hogy időben odaérjen a vécéhez. Az első gondolata az volt, hogy biztos összeszedett egy vírust, ám hirtelen az eszébe villant valami, és valósággal kövédermett, ahogy sejteni kezd a rémisztő igazságot. A vérzése már két hónapja késett. Jól ismerte a terhesség jeleit, a képzése alatt épp elég ifjú kertésznővel esett meg ilyesmi, akik kétségbe keseregtek az előttük álló nehéz hónapok felett. Gyereket vár Tomástól. Te jó ég, most mihez kezdjen? Végig simított a hasán, majd elkezdett magába befelé figyelni, és már is heves ragaszkodás fogta el a benne fejlődő kis élet iránt. Vajon elég felelősség teljes ahhoz, hogy felnevelje? És mit szól majd Tomás? Elhagyja illént, hogy velük legyen? A következő etekben herjed egyedül maradt a kérdéseivel és a kétségeivel. Léne egyszer Fokhelyről oda is vetette neki. A rózsatrágyáját használod a saláta növényekhez, hol jár az eszed? Már nem kell sok, és a terhességét nem lehet többé elrejteni. Amikor Thomas ezen az estén a virágzó levendulák között magához húzta, a lány eltolta magától. Beszélnem kell veled, Thomas. A pózusa valósággal száguldott az dola, ahogy a férfi várakozó arcára nézett. – Gyereket várok! – Thomas elnémult, és mintha egy örökké valóság telt volna el, mielőtt újra meg tudott szólalni. – A gyermekünk! – suttogta áhítattal, majd megcsókolta a lányt és megsimogatta az arcát. – Biztos pont olyan szép lesz, mint te! Harryet megkockáztatott egy félég mosolyt, és... Óvatos remény ébredt a lelkében. – A gyermekünk! – Lehet már érezni? – círógatta meg a hasát a férfi. – Már mozog? – Csak ha nyugodt vagyok. Tomasz hirtelen elsápadt, mintha csak most értette volna meg, mekkora súlya van a lány szavainak. El kell tűnöd innen, mielőtt valaki észreveszi. A lány hátra lépett, mintha megütötték volna. Milyen buta kis liba volt, hogy azt hitte, a férfi majd vállalja őt és a gyermeket. Szóval nem szakítasz Ilénnel? kérdezte fátyolos hangon. A férfi szeme elsötétült a szánalomtól. Megragadta a lány kezét, és meg akarta simogatni az arcán, de Harriet elkapta a fejét. Ez, minden olyan gyorsan történik Harriet. A szüleim nagyon számítanak a cégek összeolvadására. Ha szakítenék Ilénnel, az azt jelenteni, hogy porrázózom a jövőre vonatkozó terveiket, ezt pedig nem venném a lelkemre. De azt a lelkedre vennéd, hogy cserben hagy engem és a gyerekedet, ugye? Harriet, kérlek, légy belátással, együtt maradunk, és hidd el, egy apa sem lesz boldogabb nálam, amikor a gyerekünk világra jön. Herrjed szemébe könnyek szöktek. Felemelte a vállát, aztán újra lejtette. És most hová menjek a gyerekkel? Miből fogok élni? A férfi a karjába zárta a lány szobor merev testét. Bészben nem szerelmem, mindenről gondoskodom. harry sajátos tompaság ereszkedett a következő napokban. Thomas tényleg mindent elrendezett. Elintézte, hogy családi okokra hivatkozva otthagyhassa az állását. Á, szóval a titkos lettél – Jegyezte meg Lynn, miközben keserű arccal nézte, ahogy Harriet összepakolja a holmiát. Rögtön tudtam, hogy benned nem lehet megbízni. A férfi lakást bérelt neki egy sorházban az Eastleigh vasútállomás környékén, amely autóval szűk húszpercnyére volt Winchester-től, így a lány elég messze telepedett le az ismerőseiktől, de ahhoz elég közel, hogy Tomás bármikor beugorhasson hozzá. Szükségem van rád Harriet, súgta a fülébe egy este a szobácskájában és alig várom, hogy a karomban tarthassam a gyermekünket. Ám rövidesen szörnyű dolog történt. Nem sokkal karácsony előtt megtartották Ilén és Thomas esküvőjét. Csak téged szeretlek, esküdözött Thomas könnyes szemmel. Amikor a férfi csókolta, simogatta, amikor összeölelkezve feküdtek az ágyban és élvezték a másik közelségét, akkor valóban hozzá tartozott. De még mindig nem sikerült elérnie, hogy döntést hozzon. Mi lesz, ha végül ilényer, nyer, ő pedig teljesen magára marad? Hogy gondoskodik majd a saját és a gyermeke jövőjéről? Kertészként esélye sincs annyit keresni, hogy megengedhessen magának egy dadát. Tamás ez idáig teljes mértékben vállalta az anyagi felelősséget. Bár a Woodpecker way fekvő szürkeház apró volt és pártelian berendezett, de a környék nyugodt volt, a falak szárazak, a kandaló pedig alaposan befűtötte mindkét szobát. Ám Harriet még decemberben sem érzett kedvet ahhoz, hogy kényelmesen berendezkedjen, ahhoz pedig főleg nem, hogy fagyöngyökkel és gyertyákkal díszítse ki a házat. Nem érezte magát otthonosan itt. Iszlében nem volt meg Winchester történelmi bája, egy lelket sem ismert, az utcák és a házak pedig ugyanolyan szürkének tűntek a szemében, mint a vasútállomás. 1923. karácsonyán nem volt egy kollega sem, aki boldog ünnepeket kívánt volna neki, sem főbérlő, aki karácsonyi pudingot küldött volna. Korán lefeküdt és átaludta a szentestét, kezét óvón gömbölyödő pocakja köré fomba. Tamás persze Ilénnel, a szüleivel és az apósáikkal töltötte az ünnepet. – De hát ezt megérted, nem? – kérdezte harriet -től. Amikor a lány Némán hátat fordított neki, nem forszírozta tovább a kérdést. Az egyik szomszédja egy fiatal pár volt, mindketten a vasútnál dolgoztak, akik karácsonyi gyertyát állítottak a párkányra, a másik pedig egy idős férfi, akinek télen zárva voltak az ablakai. Herjednek teljesen mindegy volt. Számára ez volt az egyik legszomorúbb karácsony, amit valaha átélt. Mit kereső ebben a porfészekben, ezek között a kormos, házfalak és zárgózott emberek között? A fájások egy esős februári délutánon indultak meg, ő pedig rögtön értesítette a bábát, akit Tomás szerzett neki. Dorothy Hope mellette maradt, és hagyta, hogy szinte csontörésig szorongassa a kezét, miközben ő Thomas után kiáltott, és minden erejével igyekezett kinyomni a kisbabát. Szinte ketté szakadt a teste, a fájdalom egyenesen elviselhetetlennek tűnt, ám ezt is fölülírta a hatalmas boldogság, amit a reggeli órákban érzett, amikor a bába a kezébe adta, takaróba csomagolt kisfiát, Tobit. Herjed megsimogatta a tökéletes arcocskát, megszámolta a kéz és a lábujjait, és a pihés fejecske fölé hajolva mélyen beszívta az illatot, amelyről tudta, hogy soha életében nem felejti majd el. A fiúcska alig nyomott többet két és fél kilónál, de mélyeket lélegzett és hangosan sírt, vagyis ékes bizonyítékát adta annak, hogy az égvilágon semmi gond nincs vele. Tomasz tédre rogyott. Amikor két nappal később először megpillantotta a fiát. Dorothy Hope értesítette őt a történtekről, és ráparancsolt, hogy hagyja pihenni Henriettet és a gyermeket. Tobit már jó ideje várta a fából faragott bölcső, és a pólyáknak és ruhadaraboknak ácsolt szekrény, de Tomás most hozott neki egy szövegből készült macit, egy csörgőt és egy puha paplant is. Volt nála továbbá egy gyümölcsel, zöldséggel, tejjel és kenyérrel teli kosár is, hogy Harriet mihamarabb hamarabb megerősödhessen. Mialatt a lány Tobit csitította, a férfi mindent elpakolta konyhában, miközben folyton az anyát és a gyermeket bámulta. Szükségetek van még valamire? kérdezte. Elfelejtettem valamit? Minden rendben, Thomas, mindenem megvan, amire vágyom, mormozta Herriet válaszul. Miután mindent elrendezett, Tomás letelepedett a szófára. Tobi ekkorra már pukkadásig jól lakott, és Harriet éppen büfisztette, aztán ismét lefeküdt, maga mellé tette a kisfiút, Tomás pedig hozzájuk bújt. Így feküdtek egymáshoz simulva, kettőjük közt a gyermekükkel, és egyre csak csodálták a baba makulátlan bőrét, gyűrött kis nyakát és az ökölbe szorított kezecskéjét. Olyan végtelenül boltok vagyok, Harry-et, suttogta Thomas. A lány nagyot nyelt. Az ő számára ezeket a felbecsülhetetlen pillanatokat mindig elhomályosította a tény, hogy a férfinak felesége van. Biztosan Ilén is tesz majd, és szül neked egy fiút vagy egy lányt, felelte minden mellékes él vagy szarkazmus nélkül. Ez volt az igazság és tudta, jobb, ha felkészíti magát arra, hogy Tomasznak másik utódja is lehet, akkor pedig Tobi nem játszik majd olyan nagy szerepet az életében többé. – Élénnek nem lehet gyermeke? – válaszolta a férfi nyugodtan, miközben le sem vette a szemét a kicsiről, mit a cseppet sem érintené meg a szörnyű tény, amelyet az imént megosztott. Herjét összerezzent – Önkéntelenül is a csalódás vagy a fájdalom jeleit kezdte keresgélni Thomas arcán, de nem látott más, csak végtelen szeretetet az icipici ember iránt, akinek ő életet adott. Mióta tudod ezt? Thomas, Tobi pirinyó tenyerébe dugta az ujját, mire a kicsi azonnal megszorította azt. Ő már egész fiatal kora óta tudja, fekénőtt az altestében, Életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. – És neked mikor mondta el? Harriet visszafolytotta a lélegzetét, és merően figyelte a férfi arcát. – Nagyjából két hete. Tudtam, hogy megoperálták, de a következményekről eddig nem beszélt. – Emlékszel Évára és Zsofrira? Nem született meg a legkisebb gyerekük, a kis Merian, akit rögtön a karomba vettem, amikor behozták a kertészetbe megmutatni. Gondolom, Ilén, akkor jött rá, milyen fontosak nekem a gyerekek. Nem túl szép, hogy nem szólt róla még az esküvő előtt. Jogod lett volna tudni? Szerintem is, de sikerült megfékeznem a dühömet. Tomasz kiszabadította az ujját Tobi szorításából, mivel a kisbaba szeme időközben lecsukódott és mély álomba merült. Az apja óvatosan megcirógatta az arcocskáját. Hiszen itt vagy nekem te és Tobi. Herjedben hirtelen olyan erősen csapott fel a harag, hogy szinte elakadt a lélegzete. Remekül elrendezted az életedet, nem igaz? Az egyik oldalon Ilén és a szüleid, a másikon Tobi meg én. Minden onnét a legjobbat veszed el, kielégíted a vágyaidat, de hol maradok én ebben az egészben, Thomas? Nem vagyok a marionett bábúd. Én is férhezmehetnék mehetnék, ha akarnék, és neked el kellene fogadnod a másik férfit, ahogy nekem is alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy ilénnel élsz. Ez nem tisztességes. A lány arcán patakzottak a könnyek, és egyre jobban felemelte a hangját, de úgy tűnt, Tobi semmit sem vesz észre ebből. Békésen szunnyadozott tovább. Tomasz felkelt az ágyról, és idegesen a hajába túrt. Eddig mindig csak türelmesnek és imánnivalónak valónak látta Herriettet. Én, én folyton azon fáradozom, hogy kiolvassam a szemedből minden kívánságod. Mit akarsz még? Mondd meg, és én elintézem. Tényleg? Elintézed? Akkor hagyd ott ilént! Thomas milyen beszívta a levegőt. Te is tudod, hogy tavaly év végén megvásároltuk a kertészet melletti telket. Most teljes gőzzel zajlanak ott az új fazekas üzem munkálatai. Most kezdenek jelentkezni a nagy vevők is, akik velünk akarják kiépítetni a kertjeiket. Az összeolvadás koncepciója nagyon jól működik, pont úgy, ahogy elképzeltük. Ha most elválok iléntől, mindent elveszítek, azt pedig elképzelni sem merem, mit jelentene mindez az apám számára. Erriet megvetően fújt egyet. Már nem a középkorban élünk. Két cég a privát összefonódások nélkül is könnyedén együttműködhet, de nyilván praktikusabb, ha a két reménybeli vezető örökhűséget esküszik egymásnak. De hiszen tudtál erről az egészről, harry ellenkezett a férfi halkan. Igen, tudtam, de akkor még csak saját magamért voltam felelős. Most azonban van egy fiam, és az ő jövőjére is gondolnom kell. Mit mondok majd neki, ha az apjáról kérdez? Addig még sok időnk van, Harriet, bíz bennem, kitalálok valamit. Vagy inkább én? Betette oda a lány, majd elfordult, a feje alá tette a kezét, és lehúnyta a szemét, mintha már is álomba akarna merülni. Hallotta, hogy Tamász belebújik a cipőjébe, és kiveszi a kabátját az ajtó melletti szekrényből, majd halkan kinyitotta az ajtót, kilépett rajta, és ugyanolyan halkan becsukta maga után. 1924 ősze és tele. Harriet nagyjából tucatszor elolvasta a Women's Agricultural Times bekeretezett hirdetését. A Kenben Maidstone mellett élő Charlotte Brumberg kertészt keresett a hatalmas kertjéhez. Szó szerint ezt írta. A Summerlight Garden egyik traktusában egyéni elhelyezés biztosított, ha szeretne közreműködni szeretettel és szaktudással egy hosszú távú kertészeti projekt megvalósításában, mindez családios környezetben nagyon örülnék a jelentkezésének az alábbi címen. Harriet leült a szófágy karfájára, maga húzta az oldalasztalt és ráfektette az újságot. Tobi a Tomasztól kapott takarón hevert, és búzgón próbálta elkapni a levegőben kalimpáló lábát. Néha sikerült átgördülnie a hasára, akkor aztán izgett mozgott egy darabig, akár csak egy kis hernyó, míg Harriet nevetve vissza nem fordította. Charlotte Bromberg. Ismerősen csengett a név. Talán a Curtis Botanical magazinban olvasta annak idején. Lehajolt a szofa lábánál fekvő újsághalomhoz, és gyorsan átlapozta. Thomas rendszeresen ellátta öt szaklapokkal. Persze mindig rongyosak voltak, mintha már több kézen is átmentek volna, és gyakran nem is egészen frissek, de így legalább követni tudta a kertművelés legaktuálisabb híreit és eredményeit. Tessék, meg is találta, Charlotte Bromberg egy cikk szerzője volt, amely az ellenállóképes hosszú virágzási idővel rendelkező rózsafajták tenyésztésével foglalkozott. A cikkhez tartozó fotó egy huszas évei végén járó, szabályos arconásokkal bíró szemüveges hölgyet mutatott, magasra tornyozott hajjal és szívmelengető mosolyjal. Herriette egy darabig tanulmányozta a fotót, és végül arra jutott, hogy mindenképp szeretné megismerni Charlotte Brumberget, és megtudni, mit rejt az ajánlata valójában. A családias környezet sok mindent jelenthet. Vajon az is belefér, hogy magával vigye a fiát? A szeretettel és szaktudással kitétel sem egészen világos. Megelégszik-e a hölgy a szakmai képesítéssel és a követelmények teljesítésével? Az újságok között Harriet talált egy dél-angliai térképet, kiterítette maga elé, fektette és a hüvelyk és mutató ujját széttárva lemérte a távolságot Easley és Maidstone között. Több mint 160 kilométer, autóval bő 2 óra. A London Victoria Stationről induló vonattal pedig minimum a duplája. Mérlegelni kezdtem, milyen érzésekkel tölteni el, ha minden hídat felégetne a háta mögött fogná Tobit, és elköltözne vele a kenti grófságba. Bár biztosan rengeteg kertésznő jelentkezik erre az állásra, miért választana Mrs. Brumberg épp egy egyedülálló anyát? Délután a babakocsiba fektette Tobit. A kocsi egy lapos automobilt formázott kis kerekekkel, vízálló tetővel és hosszú fémfogantyúval. Az egyik legújabb modell volt a piacon, Tomász négy héttel Tobi születése után bukkant fel vele, és csak úgy dagatta mell a büszkeségtől. A babakocsival bement észlé belvárosába, ahol a hivatalban elérhető volt egy nyilvános telefon. A hirdetésben ugyanis a cím mellett a telefonszámot is feltüntették. Ő volt az egyetlen a hivatalban, amikor tárcsázta a Summer Lighthouse számát. A vonal végén rövidesen egy női hang jelentkezett, Harriet pedig előadta neki a kérését. Elmondta, hogy érdekli a kertészi állás, és szeretne kérni egy időpontot felvételi beszélgetésre. Vagy beszélhetne esetleg Mrs. Brunberg-el? A házvezetőnő vagyok, felelte a nő. Mrs. Brumberg engem bizott meg a felvételi beszélgetések intézésével. Harry egy szíve dobant, csalódottságában, pont ahogy sejtette. A Summer lighthouse minden bizonyal valósággal megrohamozták az ifjú hölgyek, akik mind részt akarnak venni ebben a kertészeti projektben. Neki tehát semmi esély. De akkor is tennie kell egy próbát. Kapott is egy felvételi időpontot péntek délutára, két nap múlvára. Hirtelen elöntötte a pánik, hogy jut el oda, egyáltalán felengedik a vonatra a babakocsival. Meg kell oldania. Az ki van zárva, hogy beavassa a terveibe Tomast. A férfi egészen biztosan mindent bevetne, hogy lebeszélje erről a lépéséről. Ő viszont jól tudta. Elege van abból, hogy örök második legyen. Elnézést kérek! Hol találom Mrs. Brumberget? Időponton van hozzá! Szólt át Harriet hangosan a Summerlight Gardent a bejárattól elválasztó sövény fölött a fiatal hölgynek, aki egy nagyjából három hónapos kisbabával a karján a házfal melletti árnyékban díszelgő, ne báncs virágágyás fölé hajolt, hogy kigyomlálja. A hölgy megfordult. Herriet Puzusa rögtön vágtázni kezdett, ahogy felismerte a ház asszonyát. Vajon a gyermek az övé? De hát miért hurcolja magával keresztül kasul a kertben? Hello! Minden bizonyal Herriet múl, igaz? Charlotte Brumberg vagyok, én adtam fel a hirdetést. A fiatalasszony mosolya még szélesebb lett, ahogy a sövéd megkerülve herriet elélépett. Micsoda öröm, hogy el tudott jönni! – Charlotte szabad kezét a lány felé nyújtotta, majd a babakocsi fölé hajolt. – És úgy látom, hozott magával még valakit! <gül> – herriet megköszörülte a torkát – Szívesebben beszélgetett volt a kertészettel kapcsolatos dolgokról, mint a személyes helyzetéről, de természetesen nem halogathatja a magyarázatot. Büszkén kihúzta magát. A képesítésemet a Glint Hölgy kertészeti iskolában szereztem, ott gyűjtöttem némi tapasztalatot, valamint a film születése előtt néhány hónapig a winchester Griffith kertészetben dolgoztam. Szeretném áttenni a székhelyemet máshová, de bárhol is töltök be új állást, a legfontosabb, hogy a fiam Toby, hozzám tartozik, egyedül nevelem. Észre se vette, hogy eddig visszatartotta a levegőt, most azonban végre kifújhatta. A vála leereszkedett, az önbizalma pedig hirtelen tova tűnt, átadva helyét a kétségnek és a félelemnek. Sánlott Brumberg az elmúlt percekben figyelmesen nézte őt, és most lágyan ringatni kezdte a karján fekvő babát. Harryet legnagyobb meglepetésére váratlanul fény az arcán. – Akkor ön pontosan az a kertész, akire szükségem van. – Komolyan gondolja – Sárlottból dallamos nevetés tört fel, az a fajta, amelyhez az embernek rögtön kedve támad csatlakozni. Ha felvételi beszélgetésről van szó, nem ismerek tréfát, önnél vannak a bizonyítványa és az előző helyén kapott ajánló levele? Herért sietve belekotort a babakocsira akasztott táskájába, Toby mindeközben békésen szundik a párnáján. Majd később a házban átnézzük a papírjait, és bent nyugodtan megbeszélhetjük a továbbiakat. De nem... Nem még további jelentkezőket is? Charlotte Brumberg felsóhajtott. El se tudja képzelni, mennyire örülök, hogy legalább ön jelentkezett az állásra. Ez a ház olyan távol esik mindentől. Gondolom a legtöbb munkavállaló a férje közelében szeretne dolgozni, főleg ha autójuk sincs. A vonatút Londonig szörnyen hosszú, bármelyik irányból közelít is meg. – Négy órája vagyok úton – bólintott Harriet. – Megerőltető lehetett, és Toby végig önnel volt? Átaludta az egészet, vigyorodott el a lány, és a Charlotte karjában fekvő babára pillantott, aki épp most nyitotta ki a szemét, és békésen megszemlélte őt. Sárlott követte Harriet tekintetét. – Ő itt a lányom, Eliza Rose – Amennyire tudom, én magam viselem gondját, de a házban szerencsére mindig akad segítség. A házvezetőnőnk Laura Kelly imádja a gyerekeket és szívesen vigyáz rá. Ráadásul a hugom Debbie is itt lakik, aki jelenleg Canterbury bejáró iskolába, aztán pedig Cambridge-be megy művészeti továbbképzésre. Eliza Ross az egyetlen gyermeke? Igen, eddig... Bólintott Sárlott. Sétáljunk át a kerten, és megmutatom a külön szárnyát a téli kertben, ahol ellakhatna Tobival, és ha megfelel, megbeszélhetjük a szerződés részleteit. Mit gondol? Herriettet elöntötte a boldogság. Legszívesebben táncra perdült volna, és Sárlott Brumberg nyakába ugrik, de visszafogta magát, és udvariasan bólintott. Nagyon szívesem. – Hogy teheted ezt velem? – Thomas felalá járkált Harriet padlás szobájában és dühösen gesztikulált. Tobi a bölcsőjében alud, de alig, hogy megnyíkkant, az apja már is mellette termett, hogy a karjába vegye, majd a fiával a kezében ismét körözni kezdett a felforral tejtől illatozó helységben. Tobi kis nyávogást hallatott. Mégis mit vársz tőlem, hogy egy életen át itt gubbasztok ebben a házban, és azért a pár óráért élek, amikor végre meglátogatsz? Vágott vissza Harriet, aki a kandaló előtt ült egy csészeteával a kezében. Thomas persze lemondott a frissítőről, miután elmesélte neki, hol töltötte a napot. A Charlotte Brumberger való találkozás emléke mosolyra késztette herriettet. A téli szárny, ahol Tobival laknak majd, maga volt az álom, a kert pedig épp olyan, akár az angliai kertek nagy része. Megfogadta, hogy nagy szeretettel és szaktudással óvja majd a Summer Light Garden minden virágát. Charlotte Bromberg biztos ösztönnel ápolta és gondozta őket, Harriet pedig biztosra vette, hogy sokat tanul majd tőle, és idővel a saját képességeivel is a segítségére lehet. Lázas izgalommal várta a költözést. De, de hát itt van neked, Tobi, hiszen jól megvoltatok itt islay nem? Vagy több pénzre van szükséged? Mintha csak ez számítana csattant fel a lány felháborodva. Mindennél jobban szeretem a fiamat, de nekem is vannak vágyaim, amiket be akarok teljesíteni. A Summer Light House ban mindenem meg lesz, ami a boldogságomhoz kell. A férfi megtorpant, és lehajtotta a fejét. Akkor én egy cseppet sem számítok neked? Nagyon is sokat számítanál, ha tényleg az enyém lennél, és nem kellene egy másik asszonynal osztozkodnom rajtad. Ugrott fel harry és óvatosan az asztalra tette a csészét. De egy idő után akkor is keresném a lehetőséget, hogy újra kertészként dolgozhassak. Tomaszhoz lépett, és kivette a kezéből a babát, aki erre nyafogni kezdett. A konyhában erjed közelebb húzta a nyeles fémedényt, amelyben a kását főzte. Az étel időközben lehűlt, úgyhogy letelepedett az egyik székre, és etetni kezdte Tobit. Minden falatot gondosan ellenőrizve az ajkával, hogy nem túl forró-e. Ez az egész persze sokkal jobban felkavarta, mint mutatta. A samarlite Houseba költözés azt jelenti, hogy jóval ritkában látja majd Tomast. A távolság túl nagy volt ahhoz, hogy a férfi esténként egy órára felugorhasson. Akkor most mi lesz velünk? Thomas hangja megbicsaklott. Majd kitalálsz valamit, hiszen nagyon kreatív tudsz lenni, ha arról van szó, hogy a közelünkben lehess. Harriet maga is meglepődött, azon milyen kiábrándult távált. Az elmúlt hónapokban megtanulta elrejteni az érzéseit Thomas elől, még mindig teljes szívéből szerette, de függött is tőle, és ezt a férfi is jól tudta. Ideje volt, hogy kicsit elszakadjon tőle. Thomas megfordította a másik széket, lovaglóülésben ráült, és esedezve nézett a lányra. – Kérlek, Harriet! – nem tudom elviselni, hogy ilyen rideg vagy velem. Mondd, hogy még van számunkra remény. Nem akarlak elveszíteni, és a fiamat sem. A kisfiú, aki mostanra egyértelműen jól lakott, berregni kezdett az ajkával, és kiköpte a apkását. Még mindig sovány gyermek volt, és nem nagyon volt étvágya, de Harriet nem adta fel. Eltökélte, hogy rászoktatja a rendszeres evésre. Én sem akarlak elveszíteni, Thomas, Pillantotta a férfire végül, de az életemet még kevésbé. A Summer Lighthouse-ban Tobi és én új otthonra lelhetünk. Thomas elkeseredve végigsimította az arcán, és Harriet hirtelen, mintha tíz évvel öregebbnek látta volna. A szemhie lecsüngött, a szeme alatt mély sötét árkok húzódtak. Legalább elvihetlek benneteket, ha már ilyen messze van? A lány megrázta a fejét, Megtörölte Tobi száját egy textilpelenkával, majd a vállára fektette. Nem lesz rá szükség. A Summer House sofőrje eljön értünk a hétvégén egy teherautóval, amire felpakoljuk azt a néhány bútoromat, a bölcsőt és a személyes dolgainkat. Ezek szerint tényleg mindent elrendeztél. Harriet hallotta hangjában rezgő nyugtalanságot. A férfi szemmel láthatóan meglepte, hogy egyik pillanatról a másikra visszaszerezte az irányítást az élete fölött. Az, hogy el kellett válni a Tomasztól, legalább olyan fájdalmas volt, mint egy fekély az altestében, de beletörődött, mert tudta, hogy elkerülhetetlen. – Mesélsz majd nekik rólam? Elmondott, hogy én vagyok Tobi apja? – Természetesen nem. Képtelen volt elrejteni a hangjából kicsendülő keserűséget – ne aggódj, nem sodron veszélybe a házasságodat! Thomas a szék támlájára fektette a könyökét, és egy pillanatra a karjába rejtette az arcát. Amikor ismét felemelte a fejét, mintha a remény szikrája csillant volna a szemében. Szombatonként láthatjuk egymást, amikor ilén vásárolni és teniszezni megy a londoni barátaival. Nem fog majd gyanút, ha azt mondom, van pár egyéni tárgyalásom. Te meg tudod oldani? – Összefér a munkarendeddel, hogy szombatonként szakíts rám némi időt? Harriet hallgatott pár pillanatig. Azon töprengett, mit gondol majd Sállott Brumbergerről az egészről, és mennyire fontos neki magának, hogy heti egy napot Tomasszal tölthessen. Jól van, mondta végül. Beszélek Mrs. Brumberger, és szombatonként találkozunk. De vajon meddig mehet ez így? Összeszorult a szíve a gondolattól, hogy elveszítheti a férfit, de meg kellett tennie ezt a lépést, ha vissza akarta szerezni az életét. Summer House 1924 karácsonya. A Summer House már december elejétől kezdve ánis, fa, hé, fenyő és narancsillat lengte be. Debbie Windley, Charlotte Huga azzal töltötte a délutánokat, hogy gírlandokkal, fenyőkoszorúkkal, gyertyákkal és fagyöngyel díszítette ki a házat. Az örömteli várakozás a villa valamennyi lakójára átragadt, kivéve azokat, akiket inkább feszélyezett a nagy felhajtás. Charlotte férje Viktor tüstint visszahúzódott a könyvtárszobájába, amikor Debbie az esti közös tervezgetés során újabb és újabb ötletekkel rukkolt elő. Egy alkalommal például rábeszélte őket, hogy gyertjafénynél üdvözlő lapokat írjanak a barátoknak és a rokonoknak, aztán az összegyűjtött lapokat felaggatta egy a kandaló fölött átívelő madzagra. Máskor a koszorú és csokorkötéshez támad kedve, vagy ahhoz, hogy csillogó díszekkel vonja be a karácsonyfát, amelyet a barátjával Alexsel vágta ki az erdőben. A karácsonyi kekszek készítését is teljes egészében magára vállalta, mert szeretett volna meglepetést szerezni a többieknek. Az ünnepi asztal minden sarkában karácsonyi papírba csomagolt knallbombonok tornyosultak, és ha valaki meghúzta őket, míg a másik tartotta, Papírkoronák és cetlikre írt vicces szólások repültek ki belőlük. Ez a karácsony épp olyan boldog volt, amilyenre herjedt a gyerekkorából emlékezett, ahogy megérezte a frissen sült pulyka és a karácsonyi puding illatát. És ilyennek is kellett lennie, melegség, öröm, az érzés, hogy tartozik valahová. A karácsony előtti napokban teljesen világosá vált számára, hogy jobb döntés nem is hozhatott volna, a Summer House valódi karácsonyi villa volt, amelynél varázslatosabbat el sem tudott képzelni. Épp úgy nyitotta ki a kapuit mindenki előtt, aki arra vágyott, hogy velük ünnepelhessen, ahogy az emberek a szívüket a karácsony ünnepém. Debbie csúcsformában volt egy barátnőjével épp egy ezüst sejemszallaggal átkötött fenyőgirlandót kötözött fel a lépcsőkorlátra, a konyhából behallatszott a karácsonyi apró süteményekkel foglalatoskodó szakácsnő és a konyhelányok plegykálkodása, az ajtó felől pedig a karácsonyi kórusá tömörünt falubeli gyerekek hangja csendült fel, akik az O Camelion faithful énekelték. A kert ebben az időszakban téli álmát aludta. Reggelenként zúzmaracsillogott a fasztűrő növényeken ám Harriet ilyenkor is szertartásosan megtette a maga szokásos kiskörét odakint, meggerebészte az ágyásokat, fagyvédő folyadékot adott az érzékenyebb cseréknek, felseperte a járdát és gondoskodott az üvegházi növényekről. Ahogy Charlotte mondta, szerencsére mindig volt valaki a házban, aki vigyázott Tobira, ha neki a kertben volt dolga, így hát most ezen a szobbat reggelen is, öt nappal karácsony előtt. Thomas 11 órakor jön majd értük a közeli kereszteződéshez, ahová Summer Light house ból már nem lehet ellátni. Harriet a legjobb ruhájában és kabátjában igyekezett a találka hely felé, a megbeszélt időpontnál valamivel korábban, maga előtt tolva a babakocsit. Érezte, hogy a többiek utána néznek, de nem fordult hátra. Senki sem tudta, hogy a szerelmével találkozik, a gyermeke apjával, aki egy másik asszonynak esküdött örökhűséget. Harriet hálás volt Charlotte Brumbergnek, amiért az nem kérdezősködött. Néha az volt az érzése, hogy a ház tulajdonos nőjének is megvannak a maga titkai, és jól tudja, milyen, amikor az ember szíve és esze folytonos csatát vív. De persze tévedhetett is. Thomas kibérelt egy lakosztályt, Tom Wells peremén, ahol napközben tartózkodhattak. Először, mint mindig, ráérő sétát tettek az ebben az évszakban nyíren látogatott Dunerland Park kosztol szürke mezején. A tengerben még javában úszkáltak az őszi levelek. Herjed megborzongott a csípős téli szélben, és nagyon örült, amikor végre visszamentek a hotelbe. Miután megetették Tobit a kenyérrel és a tejjel, amelyet magával hozott, és a kisfiú békésen elszenderedett, áttolták a babakocsit a másik szobába, és végre egymásra is jutott némi idejük. Néha már úgy éheztek a másik közelségére, hogy azonnal letépték egymásol a ruhát, de ma inkább gyengétség rezgett a levegőben. Hosszan csókolóztak, és szinte öntudatlanul hanyatlottak a tökéletesen simára húzott lepedőre. Tomasz megcsókolta a lányakát, majd a kerek fehér vállát is. Bár mindig mellettem lehetnél, suttogta. Nem volna lehetetlen. Futott át Harryet agyán, de hallgatott. Már így is túl sokat veszekedtek azon, milyen szerepet játszik a férfi életében. – Hogy megy az üzlet? – kérdezte inkább, miközben az újhegyével végig végigsimította a férfi hasizmait, majd az ajkával is követte a kirajzolt utat. Tomasz mélyet súhajtott, mire a lány felpillantott. – Nehezen. – Úgy tűnik, Ilén, azt hiszi – Kizárólag neki van joga dönteni az alkalmazottakat érintő kérdésekről, hirdetéseket ad fel a tudtomon kívül, egyességeket köt más cégekkel, elkergeti a dolgozókat, nem könnyű féken tartani. Igazán fafejű. Néha már azt gondolom, tud rólunk, és csak engem akar megalázni. Ezzel a lány vállára hajtotta a fejét. Erréet pedig szorosan átölelte. A lábuk egymásba fonódott, a lélegzetük összekeveredett. Ezen a napon ugyan nem szeretkeztek, de a lelkük annál közelebb került egymáshoz. Este, amikor a férfi hazavitte harriet és Tobit, megállította a Fordot a Summer Lighthouse közelében lévő kereszteződésnél, és kivette a csomagtartóból a babakocsit. Harriet befektette a kicsit, aztán a férfihez simult. Csütörtökön karácsony, szólalt meg Thomas Halkan. A lány halvány mosolyjal bólintott. El sem tudok képzelni szebbet, mint hogy Summerlight house ban ünnepeljek. Én viszont sokkal szebbet is el tudok képzelni, mint hogy illénnel és a szüleimmel legyek. Milyen csodálatos lenne veled, és Tobival harisnyákat aggatni a kandaló párkányra is, megnézni a betlehemeseket. Harriet felsóhajtott. Álmodozol az életről, ahelyett, hogy élnéd az álmaidat. Felelte hevesebben, mint szerette volna. Néha már igazán elege lett az üres szavakból. Bár csak ilyen egyszerű lenne lerázni magamról az összes elvárás herriett. A férfi a babakocsi fölé hajolt, és megcsókolta Dobby kezecskéjét, és megcirógatta a fejét, amelyen már vékony szűke hajszálak tünedeztek. A kisfió ragyogó mosolyjal nézett rá, és megpróbálta elkapni az ingalériát. Amikor a férfi ismét felegyenesedett, herriett látta, hogy könnyek csillognak a szemében. Ti vagytok az életem fénypontja. Karácsonykor egyetlen perc sem lesz, amikor ne gondolnék rátok. Ezzel szerelemmel telve megcsókolta a lányt. Viszont az ajándékomat már most odaadom. Herjet összerezzent, eszébe sem jutott még karácsony előtt ajándékot hozni neki, de vajon mivel készült a férfi? Thomas e elővette a kocsiból egy anyagedénybe ültetett, Madzaggal szorosan átkötözött levelek nélküli növényt és ragyogó arccal átnyújtotta neki. Tettem egy próbát az öreg cseresznyefa szaporítására. Még nem tudom, sikerül-e, de nagyon remélem, hogy jövőre már sok örömet lelhetsz ebben a szív cseresznyefában. Ha leülsz alá, kérlek gondolj rám, és ha Tobi alatta játszik, vagy ha hintát kötözöl az ágaira, mondd majd el neki, hogy az édesapja nevelte ezt a fát. Megtennéd nekem? Mintha képes lett volna megtagadni tőle, amit kér. Herjed elérzékenyülve viszonhozta a férfi csókját. Kitüntetett helye lesz a kertben, mihelyt megkezdődik az ültetési időszak. Biztos vagyok benne, hogy Charlotte Brumberg szívesen fogad majd egy ilyen díszpéldányt a gyümölcsös kertjében. Karácsony reggelére a Summer House csillogó varázskastelljá változott. Debbie, a család többi tagjához, és a házvezetőnőhöz Laura Kellyhez hasonlóan herriettet is rávette, hogy akasszon egy harisnyát a kandaló párkányra. Reggel pedig, amikor mindannyian összegyűltek a kandaló szobában, talált is benne egy almát, egy narancsot, egy marék csokoládét, némi diót, és egy gyöngyökkel kirakott díszfésűt. Debbi majd felrobbant az izgalomtól, hogy mit szól majd hozzá, és boldogan tapsikolt akár egy kisgyerek, amikor Harriet elérzékenyülve megköszönte az ajándékot. Pontosan tudta, mekkora megtiszteltetés, hogy a családdal ünnepelheti a karácsonyt. A többi alkalmazott csak december 26-án bonthatja ki az ajándékokat, amelyeket a hagyomány szerint minden évben megkaptak a munkaadóiktól. A gramofonból és a rádióból egész nap klasszikus karácsonyi zene szólt. A konyhából újabb és újabb fejedelmi étkek kerültek elő, a kakuk füves pulykától a mazsoláig és a cseresznyéig. Toby és Eliza egy földre terített babatakarón üldögéltek a felnőttek között. A valamivel idősebb Toby minduntalan célba vette a karácsonyfa fényes üveggömbjeit és gyertyáit, a feltűnően mozgékony Eliza pedig mögötte evickét, és hangosan elsírta magát, amikor nem tudott tovább menni. Délután megnézték a helyi általános iskola betlehemes előadását, este pedig a többi falubelivel együtt elénekelték a templomban a csendesét, amely végleg elhozta a szívükbe a karácsony varázsát. December 26-ától a látogatók egymásnak adták a kilincset a Summer Lighthouse-ban. Eljött Debi barátja Alex a családjával, valamint a család számtalan más ismerőse is a legszebb ünneplő ruhájában, hogy áldott karácsony kívánjon és megkóstolja a marcipántól, sárga baracklekvártól és serritől illatozó karácsonyi süteményt. A fát herriett a téli kertben helyezte el. Természetesen három hónapig az üvegházban kellett maradnia, hogy erőd gyűjtsön mielőtt kiültethetni a szabadba. – Megfelel önnek, ha tavasszal a gyümölcsös kert szélén ültetem el? – kérdezte Sárlottól, amikor két nappal szilveszter előtt gumicsizmában és kabátban áldogáltak az előcsarnokban, hogy kicsit fellazítsanak néhány ágyást. Az időjárás előrejelzés tíz fok körüli hőmérsékletet ígért, ami nem volt túl lelkesítő hír egy kertész számára. Ha ugyanis a növények hozzászoknak a meleghez, a következő hideg betöréskor könnyen elpusztulhatnak. Természetesen felelte Sárlott és megszemlélte a fa Milyen művészi nemesítés! Ön csinálta? Herietnek az arcába szökött a vér, de gyorsan összeszedte magát. Nem, egy ismerősöm vágta rá. Látta Sárlott arcán a csalódottságot, amért a köztük lévő bizalom ellenére még mindig nem abatja be őt a személyes ügyeibe. Hirtelen letette az agyagedényt, és megragadta Sárlott kezét. – Olyan hálás vagyok önnek mindenért – mondta. – Ez volt a legszebb karácsony, amiben gyerekkorom óta részem volt. Annyira vágytam rá, hogy újra olyanokkal ünnepelhessek, akik sokat jelentenek nekem, és ön lehetővé tette ezt. Én pedig boldog vagyok, hogy rátaláltam önre herjét. Ezzel a két nő egymásba karolva elhagyta a házat, Hogy a téli álmot alvó kertnek szentelje magát. A Summerlight Gardenben töltött első év alatt A cseresznyefa megszokta új környezetét, Óvatosan pár centiméteres ágakat növesztett, És széttárta a gyökérzetét, Hogy beszívja a talajban rejtőző nedvességet. Tobi és Eliza az árnyékában tették meg első bizonytalan lépéseiket, a következő évben pedig már úgy cikáztak a kertben, és a fa egyre vastagodó és erősödő törzse körül nyíló virágszőnyegen, mint a villám. Két évvel később az ágai alatt találtak menedéket, miközben földi gilisztákat és cserebogarakat gyűjtöttek. 1929 áprilisára pedig a Summerlight haz gyümölcsös kertjének királya lett. Rózsaszín virágoktól roskadozó ágai duzzat fellegekként terültek a többi növény fölé, édes illatuk a rétek fölött egészen a házig elért. Idén először gazdag termést is ígért, és valóban júniusban már szinte földig húzta az ágait a rengeteg cseresznye. A gyerekek a hajnali hűvösben marokszámra szedték a gyümölcsöt, és pukkadásig telették magukat vele. Ám a fakörül időközben a Summerlight Garden is alaposan megváltozott. Harriet minden reggel boldogan lépett ki erre a kis földdarabra, amelyen az évek során formára vágott minden fát tavasszal talajtakaróval vonta be az ágyásokat, nyáron pedig bambuszrudakkal támasztotta meg a növekvő cserjéket. A kert tavacskája fölött apró hídívelt állt, korlátján vadszüllő és borostyán futott végig, a tópartján pedig kaszálót alakítottak ki. Az is igaz, hogy herjed néha végig sírt pár hétfő éjszakát, amikor még öt nap volt hátra a következő találkozójáig Tomasszal, de a férfi hűséges maradt hozzá, és láthatta cseperedni a fiát. Herjed hétről hétre lázas vágyakozással várta a szombatokat, amikor a karjába fekhetett, érezhette az erejét és a mélységes szeretetet iránta is a gyermekük iránt. Ezeken a napokon úgy tűnt, mintha Ilén nem is létezne mintha Thomas és Harriet valóban egymáshoz tartozna, eldéphetetlenül. Gyönyörű és egyszer mint fájdalmas illúzió volt. Toby leginkább Thomas bácsinak szólította az apját, és csak néha bukott ki belőle a papa megnevezés, ahogy Elizától és a többi gyerektől hallotta, ám ilyenkor Thomas és Harriet mindig egymásra pillantott és gyorsan kiavították. A gondolat újra és újra beléjük hasított. Vajon mikor a legalkalmasabb elmondani egy gyereknek, hogy a férfi, akivel szombatonként találkozni szokott, valóban nem más, mint az apja? Az évek során Joseph Griffith elhújnt, Penelope pedig nem sokkal később követte. Thomas mélységesen szenvedett, de mindig betartotta a szombati látogatásokat. Ebben az időszakban nem szeretkeztek, de Herriet a karjában tartotta őt, és lágyan cirógatta, miközben a férfi a bálánzokokot. Most már semmi sem tart élén mellett, bukott ki belőle. Herriet nem válaszolt. Jól tudta, milyen szorosan összefonódik egymással a Griffiths és a Herrrow vállalat személyes és üzleti szinten is. Dél-Angliában valóságos földrengéssel érne fel, ha a házas pár elválna és háborúba keverednének a cégfelosztás kapcsán. Már rég feladta a reményt, hogy több jár neki a szerelemben, mint egyet szeletni mulandó boldogság. Mindig csak szombatonként. Olyankor Toby és ő a paradicsomban éltek. Március óta egy fiatal lány, Leticia Hancock, a Summerlight Gardenben végezte a kertészeti gyakorlatát. Henriet szívesen a szárnyai alá vette, a lány pedig gyorsan nélkülözhetetlenné tette magát, és folyton mellette volt, hogy minél többet tanulhasson tőle. A ház forgószelet Debbie pedig időközben egybe Alex-szel, és az új sütető pár a skót felföldre költözött. Egy júniusi délutánon a Daily Mail fotóriportere tűnt fel a kertben, aki szeretett volna írni egy cikket Charlotte Brunbergről. ről éppen látogatóban volt a barátnője Beatrice, akit megkért, hogy pózoljon a képen bele együtt, majd oda hívták magukhoz harriet és letíciát is. Harriet habozott, hiszen végtere is csak egy kertész volt, Letícia pedig csupán tanuló. A nő azonban ragaszkodott ahhoz, hogy ők is szerepeljenek. Herriette egy pillantással megbizonyosodott arról, hogy Tobi és Eliza békésen játszik a gyümölcsös nem pedig a tavacska körül lebzselnek, majd Leticiával együtt odaszaladt a többiekhez és pózba vágta magát. Egészen különleges fotók születtek, a fényképész kifejezetten örült, hogy ilyen szép fotogén hölgyeket örökíthet meg. Miután a látogatók elhagyták a Samarlite Gardent, és végre nyugtuk volt, Charlotte Herriet és Letícia végre ismét a napi munkára koncentrálhatott. Most júniusban sok cserje épp virágzás előtt állt, néhány korán szírmot bontó növény már el is virágzott, és eljött az ideje, hogy óvatosan megmetszék őket. Herriet tekintete újra és újra visszatért a cseresznyefára. Olyan erőteljes és egészséges volt hogy nem lehetett eleget gyönyörködni benne. Sárlottnak tűnt fel először, hogy a gyerekek mintha szokatlanul csendben lennének. – Harriet, tudod, hogy hol van Toby és Eliza Rose? – kiáltott át a kerten tegeződve, mert az elmúlt évek során már szinten baráti viszonyt alakította ki egymással. – Örülök, hogy végre van egy kis nyugalmunk! – nevetett fel a lány. – Hihetetlen, micsoda energiájuk van! Pár percen át csalóka nyugalom ereszkedett a kertre. Harriet látta, hogy Eliza Rossz szőke loknis feje felfel a cserjék és bokrok között, ahogy sebesen az anyja felé szalad. Aztán minden nagyon gyorsan történt. Hirtelen egy éles rémült hang herriet nevét kiáltotta, Charlotte pedig szinte örjöngve a kert közepe felé iramodott. Henriett elméjében, mintha fal emelkedett volna, amelyet egyszerűen képtelen volt áttörni, hallotta a körülötte felcsapó pánikot, látta, hogy Sárlott villámgyorsan a terem érezte a halálos veszélyt. Futni kezdett először lassan, botladozva, aztán egyre gyorsabban és rövidesen megpillantotta Sárlottot, aki kinyújtott karral a víz fölé hajolt, minél közelebb jutott, annál inkább érezte, hogy a térde felmondja a szolgálatot. Tobi teste... Ott lebegett az üledékes vízben. Az anyja azonnal felismerte a barna nadrágot, az apró ingecskét és a szőkefürtöket. Charlotte sietve kiemelte a kisfiút a vízből, és rohanni kezdett vele a part mentén. Harriet az ájulással küszködve térdre esett a fia mellett, miközben Charlotte mesterséges légzést adott a gyereknek, és váltogatott ritmusban szívmasszást alkalmazott rajta. Harriet képtelen volt gondolkodni, mindössze egy dolog zakatolt az agyában. Kérlek, édes Istenem, mensd meg a gyermekemet! Ne enged, hogy Tobi meghaljon! Hosszú percek teltek el, de Tobi Néma maradt. Az arca viaszfehér volt, a tagjai ernyetten lógtak, mintha aggastyán volna, nem pedig egy bokrok között ugráló, fára csimpaszkodó kisfiú. Harriet a kezét szorongatta, a gyerek melkasa pedig egyszer csak, végre, végre megemelkedett, erőtlen ajka közül víz fel. Charlotte gyorsan az oldalára fordította, hogy minden csepp tábozhasson a tüdejéből. Harriet pedig még sosem hallott szebbet annál. Amikor a kisfiú, levegő után kapkodva, köhögve és sírva elkiáltotta magát. – Mama! Letícia időközben értesíthette az orvos, mert már meg is jelent, és rohanvást feléjük tartott a kerten át. Aztán gyorsan rájött, hogy Charlotte már segített a kisfiúm. – Most már csak nyugalomra és egy meleg ágyra van szüksége, mondta doktor McKinley. harriet csak úgy kavarogtak az érzelmek – Egyrészt végtelenül hálás volt Sárlottnak, másrészt kínoszta a bűntudat, hogy nem figyelt eléggé Tobira. Harmadrészt pedig hevesen vágyakozni kezdett Thomas után, akinek most itt kellene lennie vele és a fiával, hogy támasz nyújtson és megmigasztalja őket. Már jól van Thomas, de egy rövid időre azt hittem elveszít. Suttogta a Summer House halljában álló telefonba Harryet pár órával később, még mindig levegő után kapkodva. Charlotte megengedte, hogy használja a készüléket. Azelőtt még sosem hívta fel a Griffiths and Harrow vállalatot, ám most szipogva és az orrát törölgetve ecsetelte a kérdezősködő Thomasnak, hogy mi történt. A férfi ijetsége a telefonkagylón át is pontosan érezhető volt. – Hogy történhetett ez meg? – Biztos vagy benne, hogy teljesen jól van? Meddig volt eszméletlen? A kérdések csak úgy záporoztak, Harryet pedig úgy éreztem mindjárt összeroppan. Egyébként is az előbb fektette le Tobit, mellette kell lennie. Jövök, hallatszott Thomas hangja a telefonból. Igaz, hogy szerda volt, nem pedig szombat, de a lány boldog volt, hogy így döntött. A gondolat, hogy mellette lehet ezen a napon, amikor nagyobb szüksége volt rá, mint valaha, rögtön lecsillapította, könnyebben vette a levegőt, és a pózusa sem vágtatott többi. Tobi meleg takarokba bugyolálva feküdt az ágyában, és igyekezett túljutni az ijettségen, de a papája szerencsére már úton volt hozzá és az édesanyjához. Két órával később kopogás hallatszott a lakószárnyuk ajtaján. Sárlót hangjában kíváncsiság rezgett mikor beengedte a látogatót. Bejöhet hozzátok? Herriet szíve meglódult, felpattant az széléről az ajtóhoz rohant, és kinyitotta. Végre előtte állt a férfi, akihez tartozott. Thomas! suttogta, majd sietve sárlótra mosolyogott, behúzta a férfit a szobába, és bezárta az ajtót. Ha lesz rá lehetősége, este majd mindent elmesél a barátnőjének. Tartozik neki ennyivel. Szeretetteljes csókban fortak össze, majd Tomász a fia ágyához sietett. A kisfiú még mindig holtsápat volt, az arcine alig ütött el a hófehér párnákétól. Kinyitotta a szemét, és a férfira emelte tengerkék pillantását. – Papa! – mondta, és most senki sem javította ki. – Igen, kicsikém, én itt vagyok, és vigyázok rád, amíg rendben nem jössz! Tobi vonásai ellazultak, és ismét álomba merült. Herriet leereszkedett az ágy szélére. Nem kellene olyasmit ígérned neki, amit nem tudsz betartani, mondta halkan. Nem teszem, felelte a férfi a lány felé fordulva, és megragadta a kezét. Azt hittem belehalok az ilyettségbe, de legalább már tudom, hogy mellettetek a helyem. Hátat fordítok a Griffith-szent Herrónak, elhagyom Ilént, és a cégnek csak arra a részére tartok igényt, amelyet magam építettem fel. Azzal mindent újrakezdhetünk, nem gondolod? Láttam a Times-ban, hogy kertész keresnek Burmouse-ban, és az álláshoz egy lakás és egy telek is tartozik. Szeretnétek ott élni velem? – kérdezte bizonytalan arccal. – Itt hagynád ezt a paradicsomot, hogy meghozd velem az életed? Mianatt a férfi beszélt, herréjettem felváltva futkosott a hideg és a forróság, ám most egyszerre vegy tiszta boldogság árablott át rajta. Élete legszebb és legfontosabb időszakát töltötte a Samarlite gardens Olyan embereket ismert meg, akikben bátran megbízhatott, és akik olyan természetességgel fogadták be maguk közé, mintha a rokonuk lenne. Itt áll a szívcseresznyefa, amely együtt növekedett velük és teljesítette az életüket. Minden évben visszatér majd, hogy meglátogassa. Júniusban pedig Tomasszal és Tobival együtt jön el, hogy szedjenek egy hatalmas kosár gyümölcsöt. Most azonban ideje volt, hogy új életszakaszba lépjen. Szeretlek, Tomasz, felelte, és a férfi nyaka köré fonta a karját, és rettenetesen boldog vagyok, hogy együtt lehetünk. Sosem hagylak el titeket, ígérte Tomasz, és egy forró csókkal pecsételte meg a szerződésüket. Karin Baldwinson Karácsonyi ígéret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 Nanna azonban rögtön a gardróba akasztotta, sóla a tükörképére pillantott. A szemek kerekre nyílt, a pillantása szinte félénk volt, kipirult, szívalakú arca körül pedig izgatottan táncoltak a szőkeloknik. Kibújt a csizmájából is, majd belelépett a Nanna által előkészített papucsba. Olyan sok mesélni valója volt, de most azt sem tudta, hol kezdje. Egyetlen érzés el rajta mindennél erősebben,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 Igen, ma jöttem. Az átkelés elég zűrzavaros volt, felelte a lány végül. Nyugodtan itt maradhatsz, amíg nem találsz valamit, mondta Daniel nyersen. Sóla zavartan pislogott. Minek ajánlotta fel neki az italt, ha szemmel láthatóan semmi kentbe beszélgetni vele? Vagy csalódott, amért újra felbukkant? Csalódott abban, akivé vált.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 Tudta, hogy ostobaságot művel, de egyszerűen nem bírt ellenállni a kísértésnek. Elhúzta a száját, aztán folytatta a munkát. Ahogy megállt az ongor előtt, hogy azt is letakarítsa, hirtelen elfogta a vágy, hogy játszon egy kicsit. Lopva körülnézett és elmosolyodott. Persze senki sem volt a szobában, a személyzet lázasan dolgozott, Daniel pedig még nem ért haza. Nem volt szüksége kottára, kívülről tudta a legtöbb darabot. Hát jó, mormolta.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 Gondolod, hogy kijön a konyába, és térdreveti magát előtted? – Nalika! – vállat a lány. – Neked meg mi bajod? – Nanna csípőretette a kezét. Nehezményezte, hogy port a ahelyett, hogy gyakorolnál. – Hogy micsoda? – csoda? a vízbe a súlykot, megpördült, és tágranyít szemmel nézett a nadnényére. – Így van! –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 ám ekkor hangos recsenés hallatszott, mire mindketten összerezzentek. – Mi az ördög? – kiáltotta valaki. Daniel sietve félreugrott. Pont olyan nehezen lélegzett, mint sóla. Az ajtóban nannát pillantották meg, aki ilyettében a földre ejtett egy mosnivalóval teli fémkádat, most pedig tágra szemmel meret rájuk, mint akibe villám csapott. Sóla rájött, hogy a nagynénye pontosan tudja, mi történt majdnem az imént.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 Mormolt a sóla, és felvette a földről a mosókefét. És férhessem akarok menni. Ezzel könyékig a szappan lukba dugta a karját, és búzgón folytatta Daniel ingeinek sikálását. Egyszer mindenkor mindenkorra meg kell értened, hogy egy hozzá hasonló ügyvéd sosem vehet el olyat, aki rangban alatta áll. Csupán a szeretője lehetsz, több nem. Nem leszek senki szeretője, pillantotta nagynénynyére sóla morcosan. Igen,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 A szíve kihagyott egy ütemet, hogy aztán kétszeres sebességgel vágtatni kezdjen. Ekkor megszólalt az orgona, a lelkész pedig köszöntötte anyáját. Daniel a szemközti patsorba ült le, és egy pillanatig sem fordította el a pillantását a lányról. Sula alig bírta követni a misét, gépélyesen elmormolta az imákat, elénekelte a dalokat, de a tudatát egyetlen donuk töltötte ki ő.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 Fridel nyújtózik egyet, és az ujjaival végig szánt rövidre nyírt haján. Ő is ott volt. Az öcséről nem mesélt sokat a lánynak. Csak annyit tud, hogy megsznek hívják, két évvel fiatalabb nála, és a szüleihez hasonlóan Grundolfban él. Már megnősült gyereke is vannak. Fridel a tékozló fiú, az idősebb, akit tanulni küldtek, hogy legyen belőle valaki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 Micsoda öröm, hogy újra láthatunk. Sok minden történt idehaza, mióta elmentél. Apa már azt hitte, sose lát többé, de most itt vagy. Ráadásul egy lányt is magaddal Jó Júle, igaz? Isten hozott téged is. Max vagyok, Friedel öccse. Csinos kis példát fogták ki Fridel. És milyen szép förös haja van. Igazán különleges.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 Eközben lemennek a halba, ahol a portás és a dindlít viselő fiatal lány tisztelet teljesen üdvözli őket. Max hanyagul visszaint, és egy pillanatig elégedetten husztálgatja a lány dekoltását. Takaros mő, állapítja meg, miközben kilépnek az épületből. Az ájbceltől jött, egy kicsit féling még, de az természetes. Frider gyors pillantás vált júlév alatt, tekintetes zord, ugyanakkor szégyenkező. Á, szóval a kisötse nem túl hűséges.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 Ekkor felé a konyha felől a kedvesét szólítja, a férfi visszain neki, és megint a kezébe veszi a táncát. Azért, mert mindent a nevükre akartak iratni vele. Mert szupermarketet és benzinkutat akarnak építeni a falu határában. És az apád számára ez nagyon jó üzlet lenne. Nagy viszont semmit sem akar eladni, és a tulajdon részét sem adja át idő előtt. Nagyon sokáig nyüstöltéke miatt még végül elszökött előlük. De hová?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 Jule pontosan tudja, mit jelentenek a szavai. Hogy a szíve legmélyén a nagyanyjával ért egyet, ám az anyjának persze fogalmasíts erről. – Akkor jó, búb! – kiáltja meg könnyebbülve. Legyen szép estétek! Talán Jule szeretné megnézni a divat bemutatót. Üljetek csak le odakint, utána négyfogásos menü következik. Ha akartok szíveset, köszönjük, mama! – utasítja el Fridel udvarjasan. – De már ettünk a hüttében. Egy tegnapihoz hasonló idegtár pont elég lenne. –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 Jule nagy nehezen feltápászkodik, Fridel a hegyoldalon térdel és lázasan fűrkészi a lejtőt. – Hol lehet Max? – A lány ledobja a nehéz hátizsákot és elindul Fridel felé, de a fiú megfordul és feltartja a karját. – Maradj ott, Jule! – parancsorra határozottan. – Itt nagyon szűk az ösvény, könnyen megcsúszhatsz. – Mi van az öcséddel? – kérdi a lány kövögve és tesz pár nagyon óvatos lépést a lejtő széle felé. – Oda lent van – mondja a fiú.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 de csak a zúgó szenet hallják, amely megtörik a sziklákon. Egy madár víjogását, és a saját szívüket, ahogy izgatottan dobog a fülükben. Semmi válasz. – Oda lent fekszik? – kérde a lány szorongva. Fridel egyre a mélységbe bámul, még egyszer elkiáltja magát, az öccse reakciójára vár, de mint hiába. – Nem messze a kanyartól, ahol megpihentünk – válaszolja. – Félek, hogy beverte a fejét, mert nem mozdul.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 – Kérsz egy kis teljes kávét, Max? – A fiú lassú iszik, míg a termuszki nem ürül. Frider segít neki felállni, miközben helytelenítően ingatja a fejét. – Ez így nem megy, egy kicsit fejebb viszlek, ott lefekszel, aztán meglátjuk. Ne nyúj hozzám! – dörrel rá, Max. – Tudok én menni. Minden rendben, csak az agyam fagyott meg egy kicsit. – Ebben nincs semmi új? –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 Idegen és holtan fekszik az ágyában, és nem segített rajtunk. Ez tetszene mi? Fortjam fel jó le, akkor esélyesem lenne megváltoztatni a végrendeletet. Minek nézel te engem, vág vissza fiúdősen. Azt hiszed a halálát kívánom, hogy ennyire pénzéhes vagyok? Te mondtad, hogy a góca végrendelet miatt. Hagyjátok abba, szórájuk rájuk Ezzel nem jutunk előbbre. De hát akkor mit csináljunk? jajdul fel, júl kétségbe esetten. Már nem érzem a lábamat. Itt fogok megfagyni, Friedel. A fiú a zárt ajtóra mered, még egyszer bezürget, majd hátra lép. Be kell törnünk, jelentik jelszántan. Nincs más megoldás. Igen és hogyan? érdeklődik Max. Puszta kézzel? Vagy esetleg van nálad egy zseb kis? Friedel lehajol és elkezdi arrén a tűzifát.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 Friden lereszi a fejszét, és mindhárman megkönnyebbülve bámulnak a sötét ajtó nyilásra. Apró kis asszony áll előttük, a vállaköré tekert gyapjukendővel, a lábán filzpapucsal. – Hát akkor gyertek be! – mondja meglepően erőteljes hangon. – Te is, Max, ha már egyszer itt vagy? Mindenki némán döbbenten bámulja a jelenséget –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 Frieder előrelép és kinyújtja a kezét, mert azt hiszi, az idős asszony hozzábeszél. Ám ekkor a szoba hátsó részében egy gyufalángja lobban fel, és a fiatal pillantásra egy petróleum lámpára esik, amelynek a kanócát épp most gyújtotta meg valaki.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 mondja Jóla az itős asszonynak, és segélykéről Friederre pillant. Utálja a forró tejet. csak egy kortyot, sokja a fiú. A többit megiszom. Jó legszívesebben elúzná a száját, de a nagymama ott áll Friderben és mosolyogva figyeli őt. Milyen kedves mosolya van. Jó ég, semmi esetre sem okozhat csalódást neki. Levegőt visszatart, és hajrá! Friss kecsketej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 Jule fantáziája meglódul, Fritel nagymamájának barátja van, ami figyelemreméltó az őkorában, de miért is ne? Úgy tűnik, jól megértik egymást. sokkal jobb nekik itt fenn, mint lent a völgyben, ahol nem várja őket más, csak a családi viszályok és az idősek otthona. Régóta ismeri őt?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 Ez nagyon kedves, hálálkodik Jule, és az utolsó cseppig megissza a kávét. Borjusült gombóccal, ingatja a fejét Friedel. Annak idején nem volt ilyen test tényleg fejebb kolbász, salátával. Jule pimaszul elvigyorodik, és kérdi.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 A gyertyák csak nem csonkigégtek, így hát a nagymama előkészíti az alvóhelyeket. Oda a kamrában két ágyban Maxnak és Friedelnek. Júlia ragaszkodik hozzá, hogy a földön aludjon egy vánkoson, mert semmi eset sem akarja elfoglalni a nagymama ágyát. Lois a kájhapatkáján alszik, mert ott van a legmelegebb, és ez jót tesz a reumájának. Max bevesz két fájdalomcsillapítót, mert a sérülése igencsak lüktet.